Sziasztok, ez itt a Clickplay 88. adása. Én neurotik vagyok, és... Michael, sziasztok. Itt van Michael. Akinek? Meg van Megvan meg, meg van, neki van igen. igen. És már le is töltöttem. Röpke három órát vettem az életembe, hogy kettő és felett. És már is érzékenyült rajta. De teljesen. És, Egy, és már még, a... Csak a még csak járt. De már Igen, és, és, és már megnyitottam a portokat is, úgyhogy már, már hiper super nem lesz mikrolaggó meg ilyenek, úgyhogy már nagyon várom, hogy végre legyen ennek a podcastnak, és aztán kipróbáljuk. -e. Okay. <laughs> hát akkor sziasztok, Ugye, köszönjük sziasztok. a figyelmet. Is. <laughs> ott van a show a téma, mindenki gondoljál, ott akar. Hát azért beszéljünk némékről, mert elég sokat sikerült összegerevjézünk. Hát most sok minden volt, és akkor még az izét, azt azt a Sony-s dolgot, ami, ami szóval most már a Sony dolog. Experience, vagy mi a franc volt most. Arról nem is tudok, hogy ott mi volt, úgyhogy... Ja, hát, na jó, tessék, okay. megint, megint... ennyi. <gül> jó, jó, Jól azt, néz. amiről nem készültünk fel. Hát jó, csak ilyen izéket mutattak be, tehát ilyen Shadow of the Colossus új ja, tréler, meg, a, meg a Last of Us-ról infókat, ja, meg, ja, is. meg vannak ilyen frissítések, hogy például a psn nem már megváltoztathatjuk a nevünket, mert eddig ez ilyen nem volt, jaj. ami nekem tök furcsa. És az országot meg lehet változtatni. Azt szerintem nem. Akkor fel, felújítják a PS1-es ami nem tudom, játszottál-e vele. nekem az kimaradt. Nem. Akkor VR-ba VR is ki lehet majd próbálni a Last guardian Gondolom csak PSVR-ba egy előre. Igen. Meg ez hát az látszia hát persze e Úgyhogy hát ilyen, úgy, nagyon nagy duranásokat nem jelentettek be semmi. Hát akkor megbeszéltük ezt is. Így van, úgy, hogy mehetünk is a következő Már a témára. Föl is, föl is kell írni ezzel. hogy ez a Sony izé. Szóval az az, úgy jó? hát <laughs> Se tudom, mi volt ez. Jó, mondjuk így, igen, tehát a következő témánk, ez a. Ez így, ez így poénnak írtam fel, hogy majd jót röhögünk azon, hogy jövőre végre... Erről beszéltünk, nem? É, erről nem, nem. Ez, ez utána jelent meg ez. Ez utána jelent meg? Elvileg, elvileg. Na jó, de akkor röhögjünk egyet együtt. Beszéltünk? Nem. Na mindegy, szóval ugye emlékszünk még a Daisy-re, és jövőre végre kilép az alfa fázisból, Juhé, Bétafázisból. fázisból. <gül> nem ez Szerintem az lesz a változás, hogy ebben már lesznek lootboxok. Nem tudom. Én nem, nem értem most. Amúgy ez mikor indult ez a Daisy? 2012 környékén? Tehát azért ez már kicsit röhely. <gül> Ugye ez volt De az első röhel. ilyen nagy, ilyen early access dolog talán. Innen szaporodtak el, ha jól rémlik. Itt 2013-ban indult el. 2013-ban. Ja, tehát azért, azért az durva, hogy négy év alatt nem tudták összekalapálni, és az a, az a baj, hogy jó, nekem négy év nem. Tehát még, még még bétába sem lépel. igen. Nem az, hogy nincs igen. kész, és még jövőre sem lesz kész, csak jövőre már rájönnek egy másik címké. És, te és ez te már nem alfa, ez már béta. És te amúgy ezt a négy év fejlesztési időt ezt látod a játékon? Tehát, hogy, hogy valami változott, vagy, vagy, vagy alakult? Tehát az, hogy kiveszik Azt az, szóval kéne a címké. Az, ne Az nem is. Tehát, hogy nem értem az egészet. Én nem is tudom, mikor játszottam vele utoljára. Mondjuk, lehet, hogy fönt van a dátum. Ugye megnézem. De most nincs feltelepítve. Mondjuk nem lepődnék meg, hogyha betennének valami bátlag dolgot. Igen, 2014-ben játszottam vele utoljára. 2014, tizedik hó, 14. És uh, akkor még bugos volt, mint a szar. Így né néha belenézek streamekbe, hogyha valaki őrült ezzel játszik, hogy mi a helyzet. És még mindig olyan bugokat látok, hogy így a fejemet fogom. Ja, Jó, hát még játék. nem jelen meg, szóval még Persze. lehetnek benne bugok. Ja, még alfa, <gül> lehet rá mondani. <gül> De érted, tehát jövőre is csak béta lesz, tehát még akkor is lehet rá majd mondani, hogy az még csak béta, hát mit vársz, hogy te legyenek benne bugok? És amúgy ebben vannak a mentek? <gül> szerintem... nem tudom... Ilyeneket ne várj előtted a játéktól, miséltam. Ja, Jó, hát jól akkor mentünk tovább, mert nem is érdekel. Alfa még? Ja, hát tényleg a hülye vagyok. Meg örülök, hogy menü van benne, mit gondolsz, Szárnyám. Most nézem, hogy vannak-e, de én úgy látom, hogy egy darab nincs benne. Hát jó, hát akkor köszöntöm, el is tovább. Nem te vagy a célközönség? Hát nem, mert eleve ez túlélős, egymást megöljük, meg minden, ez nekem sose tetszett. Meg amúgy is, hogy miért vennéd Dézit? Jó, hogyha régebben megvettad, akkor vetédezit. De hogyha például most neki indulsz ennek, akkor. Sőt, olyan játékot találsz, ami ennél jobb? Most a PlayRanon az nagyjából ugyanezt nyújtja, csak így. Instantban, tehát, hogy nem az van, hogy itt, itt órákat elgrindelhetsz, és nem találkozott senki aztán egyszer csak valaki egy háztetőről, ami nem tudom, 200 méterre van, és nem is láttad, és így kilő, és így mm. jó volt a játék, de ugye elmentek rá óráit. Viszont ehhez képest mondjuk a, a PUBG az meg ilyen viszonylag hamarabb lezavarod, utána vége van, örülsz neki, hogy játszottál. A lút a egyébként először ebben a játékban, ebben a volt az, hogy hogy így élveztem a lútholgatást. Tehát bement egy házba, vagy akkor, hogy akkor keresgélsz, és akkor hogy úgy találsz valami tök jó cuccot, akkor az neked tök jó. Tehát elsőnek ebbe a játékban volt, amit így, így lehetett élvezni. De most már tényleg minden, tehát egy csomó játék jön ki, ami ugyanezt, ugyanezt tudja és, és jobban. Igen. Ráadásul néha többet is. Tehát mondjuk ott, ott a rászt, ami szinte csont ugyanez, csak ott még építkezni is lehet, meg, meg fejlődni, meg összeállni a haverokkal. Akkor ott a Fortnite, ami tök ingyen van, ugye ez a Battlegrounds dolog, mm -hmm. meg később az egész játék ingyenes lesz, tehát hogy ezek mellett a Daisy nem nagyon fog labdába rudni, szerintem. Mondjuk tehát ezek a játékok lehet meg se születtek volna, nincs Daisy. Ez mondjuk igaz. Ennyit, ennyit azért lehet neki pozitívunként felolni, csak hát a nagyon nagyon lemaradt így a botjával. És egyébként egy játéknak nem teszi ott a hosszú fejlesztési idő, mert ugyan a technológia is azóta változik, tehát új játékmotorok jöttek ki. Jó, mondjuk ezzel a Daisynek nek saját, saját motorra fejlesztik. Is hát az még ugyanúgy elavulhat, hogyha sajátja. El, el, És Ezért is halad szerintem olyan rohadt lassan a fejlesztés. Mert hogy közben még az alattal lévő motor sincs kész, és azt is még heggözgetik. Hát ez, ez túl korán lőtték ki, hogy ja. van ilyen játék. Tehát ugye ez két-három évvel. Későbbre használják ki az egészet, akkor nem röhögik ki őket a félvilág körülbelül. Én azért biztos, hogy ránézek majd. Akkor, akkor azért elég nagy duranás volt, amikor így kijött ilyen nagyon korai hozzáférésbe, hogy mindenki rákattant hirtelen. Hát de mert akkor még nem voltak ilyen játékok, csak a, csak a mod volt, az arma. Most egyébként emlékszem, amikor utoljára játszottam vele, akkor még nagyon-nagyon kevés dolog volt benne a játékba, az is bugos volt és a, a modban, meg ahhoz képest már egy csomó minden benne volt. Tehát autót nem lehetett vezetni még akkor, a modban pedig bár az is benne volt. Tehát nagyon-nagyon lassan haladt a modhoz képest is a fejlesztése. Hát igen, ez már csak egy ilyen biznisz. Na mindegy, ha bétába beta kijön, akkor igen, hogy főrakom és ránézek. Jó van. Aztán meglátjuk, hogy majd akkor lesz a beszámoló. Leszik. Mindenképp. De azért nézzük a következő játékot. Ez is, Ami ez óriási hír. Ezt is, po ez is poénkedvéért poén raktam. Most ilyen vicces kezdés, kezdés van, <gül> hogy, hogy a Valve új portáljátékot fejleszt. És nem sokára jön is kifele. És ez ilyen hidépítős Én imádom a hídépítős játékokat amúgy. Én is, de valahogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy passzol ez a portál univerzumába. Vagy bármi passzolhat, ha jobb. Hát úgy, hogy van, az nem ahogy nem van narancsárga portál, meg kék, és ennyi. Hát ja, és akkor beleesik a kamion, Meg a Megvadosszivat. Nem, nem tudom. Jó pofának tűnik, de úgy mert semmi extrás. Tehát, hogy én a valve mindig valami olyan játékot várok, ami azt így, így az embereknek, hogy így akkor ez most wow, ez, ez, ez azt egy izé. Tehát, hogy na, na, a, a, most a, a... jó mondtam, de úgy értem. Igen, igen. értem, de amúgy a Valve sosem csinált ilyen játékokat. Tehát, hogyha bele gondolsz, akkor egyik játékuk se olyan, hogy azt a leborút szivar végét, hanem mindegyik egy de meglévő azért. zsánerbe jött valami, és valami újat tettek bele. És attól lett olyan különleges, de ha csak a, a portát nézed, az egy teljesen tök jó játék, és azt amik, mondjuk, ami... pont ők nem, talált, nem ők találtak ki, hanem egy srác csinált modot és aszkarolták föl. Tehát, hát, hogy az ők Jó, de... azt fele. jó a kettő az már az ő, az ő nevű között. Ugye, az bele azért... az, az elég sok ilyen dolgot adtak ki, egy modból valaki csinált és akkor ők azt mondták, hogy a, a én már ez egy játéknek is tök Hát konkrétan a játékjaiknak szörből a fele. <laughs> Tehát talán a, a, a team is az volt, nem? A, mod lehet, a Dota volt is volt, bár mód. nem ők fejlesztették. Igen. ugye igen, a TF2, a Csé, ja, ja. A, azt hiszem talán a Left is valami ilyesmi volt. Ja, de mondjuk ez, ez nekem ilyen nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen casualnek tűnik, ilyen semmi extrás, nyilván, a cél, tehát nyilván megveszik majd sokan, de úgy nem nagyon láttam a célközönségét, csak hogy a hardcore gamerek, tehát itt <tos> így, ez a vicces, hogy az emberek itt rinyálnak a Half-Life 3-ért, és akkor kijönnek egy ilyen játékkal, tehát így. Ez fura, fura. Nincsenek rákényszerítve, Min, mégis meg lehet egy, őket érteni. Mintha egy szakács, aki tudod így bármit meg, megfőzhet, és a ízéjén milyen versenyeket nyert meg mindent, kijönne egy ilyen. Egy ilyen sós kekszel, <gül> hogy akkor most történt, ez, ez lesz, amit én nyomatok. Jó, de lehet, egy hogy az a sós keks minden idők legfilmabb sós kekszel, szóval lehet. még azért várjuk ki. Meg én amúgy szeretem az ilyen hídépítős dolgokat, ez az, tök jó pofa. Még lehet azért, mert régen szerettem legózni, és lehet, hogy ez így visszajön egy kicsit. De, én nem, én de az, is van 12-1 tucat, tehát egy csomó minden ilyen. Ez igaz. dobálják ezeket bel, amíg most jelent Igen. meg. Egy, egy éve talán vagy. De most ezt, ezt nem fogom előbb megvenni, mint a többit, azért, mert portálos. Megvárd, mibe kerül egy bandőrbe, nem Ja Körülbelül. Ja. Viszont a harmadik hírünk, vagy hát, ha akarsz még ehhez hozzátenni valamit, akkor nem, jön jön be, szerintem ezt itt kitergyaltuk. Ez pedig a Super Hothoz megjelent a napokban, ez már ki is steam amikor még beraktam a hírek közé, akkor még nem jelent meg, de úgy meg, meg, megjelent. Igazi korai hozzáférésben ez a Super 6 egy ilyen hát nem is tudom folytatása vagy ilyen standalone kiegészítő amit meg lehet venni és elvileg ez egy ilyen valami like mechanikát használ és ezt most össze a Super 6 a játék mechanikájával és ami a különlegesség benne hogy így megkapják azok, akiknek megvan a Super 6 majd ha kész lesz <gül> tehát most kijött korai hozzáférésbe meg lehet venni, ha jól tudom, 12 euróért. Igen, rá kukkantok. Mennyi steamen. Igen, 12 euróért. De ha majd kijön a játék, akkor megkapják ingyen, aki van. Ez megint egy ilyen fura, fura, fura dolog. De szerintem csak jó, hogy ingyen megkapják egy év, múlva, egy év múlva lesz kb. kész a játék, amit nézegedtem itt a hozzáféréses leírásba. Hát én mondjuk úgy bírok vele, hogy ha tényleg a teljes az ingyenes lesz azoknak, akik megvették, és az early azért fizetni -e. tehát én azért nem fizetek egy játékért, hogy utána teszteljem a bugokat. Ez engem idegesít és ez szerintem egy tök jó ötlet, és ez amúgy eléggé meglepő, mert manapság nem ez a divat, hogy egy stand kiegészítőt az eredeti vásárlókhoz. Úgyhogy ez nem egy tök jó ötlet. Igen, igen, ez, ez nekem a legjobban, meg ugye ez a szuper hot játék, ez elég jó. Igen, igen. Ezen a dicsérte is. már többször is megáll. Én is vagy Valamikor én is behúzom szépen lassan. S kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak össze ebbe, de nem annyira, hogy megvegyem. Főleg, hogy, hogy én milyen türelmes ember vagyok. Ha már tudom, nem hogy akkor meg lesz ingyen, akkor azt megvárom. És... Így, van, így van. Hát akkor minek kölcsére, hát felesleges feleslegetjük. Főleg úgy, hogy még itt az előző is. Jó, mondjuk azt már végig játszottam, de ugye abban is van egy ilyen, egy ilyen végtelen mód, ahol jönnek folyamatosan a az emberkék iskolát egy gyilkolászni, és mindig több, több pontot elérni. Úgyhogy Na, Viszont erről majd még később beszélünk. Így van. Te csak ennyit tudunk el. Még csodálkoztam is, hogy miért így van a sóló, most mm. már majdnem bemásoltam, azt láttam, hogy mi mellett vannak azok, és mondom, jó, akkor inkább hagyom így, ahogy van. Ja, ja, ja. Szerintem ez most így Így megvolt, és akkor hallgassuk, hogy mivel játszottál te? Na, Röv... hát... Röviden azt mondod. Rövid Igen, eszert. hát ez, ez nem lesz hosszú. Tehát ugye van ez a Quantum dolog, amiért behúztuk a Humble Monthly-t, én legalábbis behúztam, nem tudom, ne, uta is. Ja, behúztam. Ja, is. igen. Amúgy egész jó játékokat hát. dobtak ki, ezt a hát. háromat, a Long Dark volt, a Quantum Break meg, a, meg az új Dawn 4 Hát azt beszéltük, hogy ez elég megérős. Igen. Pak, 12 dollár. Úgyhogy, ha emelé szutykokat adnak, már akkor is megérte szerintem bőven azt a ráköltött kis 3000 forintnyi dollárt. És a, én a Quantum Breakért szereztem be, mert én ezt a játékot már régebben nézegettem, meg amúgy is nekem az ellenvék, az nagyon tetszett, a remedit, ezt nagyon bírom, meg minden, és, és játszottam ezzel a játékkal, és, és hát nem tudom. Tehát, hogy a játéknak a sztori tök jó. Az átvezetők azok gyönyörűen néznek ki, a játék grafikai motorjával csinálták, és, és nagyon jók az arc animációk, a szinkron. Tehát látszik, hogy tényleg színészek, tehát a, a, a kisúj szerepel benne, az a csávó. Én, én azt imádom. Tehát, hogy az, amit leművel ebbe az egészbe, az, az nagyon király, és amúgy. Korábbi teszteket olvasgattam, meg megnézegettem, ott mondták, hogy az első egy-másfél óra csak átvezető, meg ilyesmi, hát erről szó sincsen. Tehát a, van egy kis bevezetés, és utána már indul az akció, amik amúgy meglepően jók az elején, a játék elején. Tehát ezek, a, ahogy nyitott ki egyre az újabb és újabb idő képességeidet, azok nagyon feldobják a harcot, amit én nem hittem volna, mert például van egy olyan, hogy egy, egy buborékba megállítod az időt, és belelősz és akkor később felrobban. Tehát én nem értettem, hogy ha az időt, miért nem állítod meg? tehát hogy ez mekkora egy hülye képesség, de használva sokkal logikusabb és sokkal élvezetesebb. És hogy szépen megy tovább a történet, ugye jönnek be ilyen élőszereplős átvezetők is, ami előtt dönthetsz, és az alapján kapsz más verziót, de ez a kettő, ez annyira szinte ugyanaz, hogy Tehát hogy a, ez az olyan kaliber, hogy valahogy döntesz, és akkor nem egy taxis fog neked segíteni, hanem egy csaj. De hogy a párbeszédek, meg a, a még a kameraállások is ugyanazok szinte. A végefele vannak kisebb eltérések, de azok sem olyan nagy duranás. És aztán így játszogatsz a játékkal, vannak nagyon jó részek, nem akarok szpolderezni, de tényleg, amikor így megáll az idő, és úgy kell menni, többször is van ilyen, azok nagyon jók. Vannak platform részek, amiket a mai napig nem értek, hogy a Remedy mi a francnak tesz a játékaiba, mert a Max Payne egynél a vércsík követése működött, az, az ellenvégben... az, tetszett, az Hát de az is milyen súta egy szar volt az egész. Mondjuk az volt a legidegesítőbb része a játék Igen, az, igen. Én. De úgy és... szólt bele meg, hogy az egy ilyen álom volt ott. Hát igen, ez jó pofád, de amikor vércsikról vércsikra kellett ugrálni, és nem tudt kiszámítani, hogy hogy ugrik, meg ilyenek, ez egyszerűen hihetetlen volt. Emlékszem, én téptem a hajamat, akkor az ellenvégbe ugyanúgy, amikor a pallókon kellett ugrálni, az is egy fasság, és itt is beletették, itt sem működik. Tehát, hogy itt is az ugrás animáció helyesen néz ki. És, és akkor még próbáld meg eltalálni, hogy át is ugorjál, meg közben meg kell állítani tárgyakat, mert azok neked repülnek. Tehát, hogy ez egy kicsit nehézkes, de meg lehet oldani. Viszont a játék szép lassan a vége felé kezd szopatni de egyre durvábban. Tehát az, hogy azon én hárdon vittem végig, és hogy abban merül ki a nehézség, hogy, hogy az egyik szobában három ellenfél van, a következőben meg húsz, az szerintem kicsit ilyen lehangoló. Tehát én ezt sose szerettem nagyon. Hát ez az olcsó megoldás. Igen. Ráadásul egy idő után bejönnek olyan részek, ahol sznájperek lőnek rád, akik Instant kill akármit csinálsz. Tehát, hogyha eltalálnak, te neked ott Istad vége van, és kezded újra. A checkpoint rendszer pedig kurvaszal. Vannak olyan részek, amikor nem történik harc, csak átvezető, átvezető, beszélgetés, ugra-bugra, Ott körülbelül két másodpercenként van checkpoint, de amikor jön a harc, akkor néha ilyen 20 perces részeket kell újra menned azért, mert valahol meghaltál egy azért, mert a játék megszivatott. Meg voltak olyan részek, hogyha nem értem túl közel a, a mesterlövészhez, ott lőttem, folyamat hátrahőkölt, vérzett a fal, és belelőttem az összes táramat, és nem halt meg, mert a játék úgy érezte, hogy még túl messze vagyok, nem ölhetném meg. Ha. és ez az, az animáció lement, hogy ott vérzik még minden. Ott vérzik, igen, ott össze-vissza a hátrahőkölt, meg ilyenek, és eleve a játéknak a grafikája amúgy nem néz ki rosszul, de például a, a karakterek, meg a, a haj, az, az borzalmas. És nem értem, hogyha az átvezetőben a játék grafikus motorját használták, ott tök jól néz ki minden. Akkor ezt még nem tudták megoldani ingém. Kicsit fura. Hát biztos, hogy az játék grafikus szerintem igen. az átvezetőbe? Szerintem igen. Elég sűrű szokott lenni. Ne, szerintem ez nem rendert, Szerint, szerintem ez játék grafikájával. De, de hogyha nem, akkor is hogy néznek ki a haj a könyörgöm? Tehát, hogy ez olyan, mintha viaszba nyalt volna egy tehén, és az, az nyalta volna meg a hajukat. Tehát, hogy e, borzalmas. És amúgy alakul a sztori, meg ugye egész jó, vannak fordulatok, ugye az időutazásos dolgokat mindig szeretjük, mert azokkal tök jó lehet trükközgetni, meg ilyenek. De a végén, tehát hogy minden összeáll, és a legvégén van egy boss harc, ami minden idők egyik legidegesítőbb boss harca, amit én valaha játszottam, pedig már a Dark souls is elkezdtem. De hogy ez egy akkora egy csaló szar, hogy az hihetetlen. Nem mondom el, majd mindenki nézze meg. Én végig küzdöttem hárdon, annyi épp elég volt. És az a legdurvább az egész játékban, hogy nem rossz, nem rossz, de nem igazán jó. És amikor kiléptem, meglepődtem, hogy 13 óra volt az egész, úgyhogy visz, végignéztem az összes átvezetőt, meg egy-kétszer meghaltam, és 13 óra alatt kitoltam, Mit és én 30-nak éreztem azt hiszem, ez mindent elmond a játéknak. Úgyhogy ez tényleg időutazós játék. <gül> <gül> Igen. Hát lehet, hogy úgy ment. Tehát úgy volt ennyi óra, hogy közben időt lesz, és... Igen. Tehát, hogy, hogy nem rossz, de a közepe fele rohadt lesz, és elveszti a, az érdeklődést. Az el. Tehát például, Igen, amikor a... szemét a játék, meg csal. Igen. És amikor ugye sok játékban csinálja, csinálják azt a fejlesztők, hogy ilyen e-maileket kell olvasgatni, vagy ilyesmi, és akkor abból tudsz meg információkat, mert minden. És itt is van ilyen rész, de... Vannak olyanok, amikor ilyen megnyitsz egy, egy szöveges fájt és 5A4-es oldalnyi szöveg terület, ami amúgy egy kezdemény, aminek köze sincs az egészhez, csak oda bedobták és 5A4-es oldal hosszúságú, és azt neked el kell olvasnod, meg ugyanúgy e de olyan e-mailezgetések, amik arról szólnak, hogy milyen kávét kérsz, mert te nem olyat kértél, amit ő kért, és ezeket negyed óra elolvasni, hogy idő hagytam az egészet a francba. És van olyan info benne, ami kell ahhoz, hogy tovább haladj, vagy mire Olyan nincs, de olyan, hogy a sztorit kibővitt olyan van, viszont rájöttem, hogyha megnyitok valamit, mert mindent összeszedtem természetesen, mert achievement minden ilyesmi, akármi. Hát, Ez alap, igen. Tehát, hogyha rájöttem, ha megnyitsz valamit, és abban van érdekes információ, akkor az kommentálja a, a főhős. Tehát ilyen összefoglaló szerűen. Tehát nagyon jó volt, amikor Megnyitottam egy szöveget, amit 20 percet volna elolvasni, és ő két mondatban összefoglalta a lényegét. Tehát, hogy Aha. érted. És nem maradtam le semmiről, mert utána nézegettem, és tényleg elő szól. Csak mellette még volt olyan, hogy ő hat fánkot nem 5-öt, és menjen vissza. Tehát. Hogy Ez nem. jó hangzik. Nem rossz játék, tényleg itt tök jó, örülök, hogy nem vettem meg külön drágában. De ennyit azért megért azt mondot. Igen, igen, ennyit azért, azért megért. Jó, ezt mindenképp égkonna én ismerj érdekel. De vannak olyan, ré... ha hárdon fogod tolni, lesznek olyan részek, hogy kiugrasz az ablakon komolyan. És a vége fele. Mindenképp. Mindenképp hárdon fogom tolni. Mondjuk nekem még a az, az, az ellenvék azt se még végig. Nem tudom, így kicsit meguntam hogy ugyanaz a játékmechanika megy végig, és, és oké, hogy a sztori az viszonylag érdekes, de hogy ahhoz képest még a játékmechanika nem tudom, volt. Ott, ott mondjuk szerintem jobb volt a story mint. De elvileg én azért raktam le, mert hogy ez egy tök jó játék, és majd nagyon lassan viszem végig, hogy minél tovább tartson, és még az lett a vége, hogy soha többet nem indítottam el. <gül> <gül> <Fát így. gül> mert amű a hangulat imártam. az tényleg nagyon igen. állat. tehát, meg, meg a grafika is elvileg. Tehát. Az ugye egy Xbox 360-as játék volt, és ugye amikor kijött PC-re, az hát jóval jó pár évvel utána és hát kicsit fölhúzták a grafikát, de azért látszott, hogy annyira nem vitték túlzásba, és még igen is jól néz, Jó, rohadt jól, jól nézik. Főleg az a részek játszott, Igen, igen. Ahogy a fényjel meg a sötéttel játszott, bár lényegében ez volt a játéknak a lényege, hogy a... A sötétel, meg a fényekkel játszod, az nem meg, meg volt volna Igen, igen. Jó, a mondjuk a kéne venni megint. Tehát nekem az ellenvék jobban tetszett, mint a kvantumbrék. Annak ellenére, hogy vannak kikacsintások oda-vissza, tehát hogy rengeteg a kvantumbrékben az ellenvékes utalás, meg van egy ilyen, van egy tábla, ahol konkrétan le van írva az ellenvék története, és oda van írva, hogy a, az első regény az a bonyodalom, a második az a kitérés, a harmadik pedig az a majd a második rész lesz, és egy kérdője. Tehát, hogy azért vannak ilyen utalások, ezek tök jópofák, ezeket jókat nevettem. De például az játékként jobb, még annak ellenére is, hogy az szerintem unalmasabb a harcban. De abban olyan sztori van, tehát az elejétől a végéig, és a felé van egy akkora csavar, uh -huh. hogy, hogy az azért megéri végig szenvedni, meg abban valahogy a harc is, tehát ott nem csalt annyit a játék, no, nem, nem szopatott, hogy annyit. Volt. Igen, igen. Csak az volt a harcol a baj, hogy unalmas, mert mindig azt csinálhatott. A igen. zseblámpa világít, az lelövöd. Itt is ugyanaz. Kicsit mások lesznek az ellenfelek, lesznek majd később olyanok, akik az idő megállt időnél is tudnak mozogni, de hogy ez a szokásos, tehát hogy, hogy ezt gondoltam, hogy lesz. Ja, meg a másik kedvencem, hogy amikor időt ugrasz, akkor ilyen kicsit szemcsés lesz minden a kép. És vannak olyan ellenfelek, amik ilyen tankpáncélban vannak, és a hátukon van ilyen reaktor, és mögéjük kell kerülni, és azt kell előni. Na most megállítod az időt, hogy mögéjük fuss, lenyomod a jobb gombot, és egyszerűen olyan csillámos szilánkos a kép, hogy nem látod, hogy hova kell lőni. Tehát narancssárgán világít a reaktor, de volt, hogy nem tudtam kivenni az egész képből, hogy hova kell lőnöm, mert minden csillogott, minden villogott, minden bizbaszolt. Ez az egy remek megoldás. És, nem lehet, és ezt jelzen. nem lehet kikapcsolni, úgyhogy sok sikert. De Még egyszer érdemes végignézni, hát meg, meg végét, Tényleg az sztori nem rossz, van benne egy két jó. Lehet, hogy nehézségi szintet lejjelveszed, akkor nem csillag annyira. Ö, lehet, lehet, Ugye, így is szivattak. É, érdekes megoldást lenne egyébként, hogy így működne. Na úgyhogy tényleg nem rossz játék, de, de nem is a legjobb. Tehát hogy el lehet, vele lenni A játék is, meg nem is. Igen, tehát az a 13 óra, ami benne van, az bő, bő, bőven annyit ér az a játék. Tehát, hogy ja, de kell egy egyfokú... Ilyen mazoizmus. Hát igen, hogy a hardon viszett. Tehát easy, meg amúgy hót egyszerű. Tehát a hárdon mm. is tök könnyű az egész játék, ami oda a sniperekhez, azokat legyőzöd, utána is rohadt könnyű, és akkor jön a végső boss, ami meg ilyen, ami meg ilyen földön túli borzalom. Igen, ez a játékok hajátékok nehézségi görbével, hogy ilyen, ilyen kiúrások vannak, mert hogy még hardon is így eljátszogatsz, nem túl nehéz, aztán jön egy olyan rész, ami szar Igen. És akkor úgy megint utána, ugye el vagy meg. Ez nehéz. Jó, Tehát, legyen tükként, egy nem emelkedő nem. grafikon. Tehát, hogy a végefele legyen már nehéz, oké, de addig logikus legyen, és mindig egy kicsit nehezebb, ne pedig az, hogy hót könnyű az egész, és a végén meg fölúvig a francba. Az annyira nem jó. De szétszopott. Így van. Na jó van, de a Quantum break ennyi elég szerintem. Ja, jó. Hát következő témának egy egy, egy, egy nagyobbot írtunk föl. Hát, hát ez sokat nem fogunk ez... róla beszélni. <laughs> hát lehet, hogy az így végigmegyünk megyünk legalább a triérreken. Meg nem tudom, a most a, e, ezt, ezt mondjuk ki, hogy a, a Game Awards Raw van szó, a 2017-esről, hogy így megvolt az is, <gül> és ez, ez nekem akkor tudatos volt bennem, amikor megláttam a show hogy jé, hát föl van írva, akkor ez most volt valamikor. <gül> én ebből annyit jegyeztem meg, hogy, a, hogy mint utól kiderült, én nem tudtam, de akkor ezek szerint így van, tehát, hogy itt lepleszték le a pubg az új pályáját, Igen. és hogy a Zelda lett a legjobb játék, én, én ennyi. Igen, és én írtam föl, tehát, hogy hogy engem is, is ide. Nagyon hagyott. felkészült vagy, igen. igen. Hát így. Tehát tényleg idege idegen hagyott, hogy meglepődtél, hogy van egyáltalán ilyen. <gül> De utána-utána néztem, és hát engem igazából a trailer érdekeltek, hogy milyen játékok jönnek, és most szerintem ezen így végig is mehetünk. Volt egy-kettő hát, jó bejelentésem, hogy utólag így megnéztem. Ugye elküldöm neked itt teamspeak speaker ezt a linket, amit én is nézek. Úgy ezen megyünk így, így végig, hogy milyen játékok jönnek. Ugye a From jön valami új játék, amiből nem mutattak semmit, csak valami nagyon durva képet, és így hát elvileg mindenki arra tippel, hogy ez majd a vagy Dark Souls folytatás lesz, vagy a... Ez állítólag izé lesz amúgy, a, sokan látják a, a Bloodborne, a más Bloodborne második készül. Igen, igen. A, na, igen. Erre, erre a és képel. ugye erre már vannak különböző jelek, már láttam ilyen összeesküvés-elméletes videókat, hogy nagyon valószínű, hogy az fog jönni. Hát majd igen, most olvasom a, a cikkben, amit írtam neked, hogy nem Dark Souls 4, tehát így remekül össze a katon lényegyet, biztos nem. Meg van. hát az, az mondjuk várható is volt meg konkrétan, a Dark Souls 3 az idén jelent meg, mert tavaly, uh -huh. tavaly jelent meg hát a Dark Souls 3, 3 tehát a az, az, azért ilyen 3-4-5 évek el szoktak két Souls játék között. Ja, de ugye ebből sok mindent nem mutattak, tényleg csak igen. valami véres kötelet, ami nagyon feszül valamin. De akkor az elvédebb Bloodborne lesz. Minden jó megy. Jön egy nagyon zombis játék, ez a World War Z-nek. Hát nem tudom, ugye ez egy film. És ennek lesz, ez alapján készül valami négy fős koop, zombiölő. Sose láttunk még ilyet. Igen. Mondjuk ahogy nézem, a regény és a mozifilm is benne lesz, tehát ebből fog táplálkozni, lehet, hogy lesz benne Brad Pitt. Hát ezen most nem tudok elérzékenyülni. <gül> valahogy <gül> valahogy nem érzem, a, hogy ezt most úgy kéne. Hát érdekes, hogy még így előhúznak zombis játékot a kalapból. Ö, azt nézem, hogy ja, ez jön mindenre a PC-re, Xbox-ra, PS4-re is. Hát majd, majd ránézzünk aztán majd azt mondjuk, hogy egy zombis játék, köszönjük. Akkor jön a Soul Calibur 6, aminek az első öt része is kimaradt nálam. <gül> és, és nekem a következő öt is kifog. Tehát <gül> Ezért ez ilyen hackless, kasszabolós. Ja, ez nem olyan, mint a Mortal Kombat? E, nem, inkább inkább ilyen de May Cry, nem? jó ja, lehet, fogad, hogy én mondok hűségen. Jó, ezt ezt simán csak át kellett volna ugornunk, igen, <laughs> hogy igen, jön, igen. örülünk neki, és majd biztosan játszani is fog vele valaki. Ma ez viszont sokak, sokak imádatát Megkezdte a következő. A Bajonetta? A Bajonetta a, bajonetta a harmadik a része, amiről még szintén nem tudni sok minden, de, de bejelentették a hármat, és amúgy a második az meg jön switchre, vagy ez? Igen, igen, az jön switchre. Nekem a Bajonetta is kívánat pedig marhozat értünk, és már kijött PC-re valami Az első az rész, terverzió. igen, igen. Úgyhogy akár még majd valamikor játszhatunk is fel, hogy jól lesz akciózó. És egyébként egy jó játéknak tűnik szintén, szintén ilyen de viromékről igen rövő, igen kaszabolós lövős csak menő beszórás csak egy csárvó helyet tüsharcos csaj igen a hajával ami telteköröltes a a igen igen igen ami néha nem telteköröltes a hajával hát ez annyira japán, hogy ez nem igaz hát nem nem, nem gyerekeknek való játék mondjuk ezt hát szerintem szerintem ezt az lesz ezt egy igen inkább apuci fog vele játszani mint a kis pistike. Úgyhogy ez ez úgy érdekesnek tűnik. Meg hát tényleg tökéletes, hogy jön Switchre megint egy új játék. igaz, hogy Ez, várjad, nem, ez nem a Nintendo-nak a saj... De várjál, de ez De ez mindegy. A, Nintendo Nintendo hát a kettő ha, az például ha, a Wii u jelent meg. És a, jelent amúgy Nem úgy ahhoz képest, hogy a portálban. Senki is. nem vette meg ahhoz képest, elég jól fogyott a bajonett a kettő. És akkor csak ezért vettek víút, t És most teszik át ugye, a Switchre, meg Aha. akkor jön a három is. Ja, a Switch egyre jobb lesz, esküszöm. A játékok jönnek kire, hogy azt mondom, hogy wow. Én most már ott tartok, hogyha vennék konzolt, lehet, hogy switchet vennék. Jaj, jaj. És ez egy kézi konzol, ha így belegondolsz. Mert igen, én igen. a tévére, úgyhogy én mindig rosszom, ez a koncepcióhoz tök jó. De aztán rájövök, hogy konzolt nem fog venni soha, úgyhogy megyek is tovább. Na, megyek is tovább a Death trendingre. Ez a játék engem egyre jobban összezavart. Minél több tréler jön ki, annál jobban finkom nincs, hogy az bilőfúzni. Szerintem hogy. ez egy hatalmas bukta lesz. Tehát, hogy így először valami pszichohorrornak tűnik, most már Skiffinek tűnik, vannak benne láthatatlan szörnyek, amik végül is dizájn szempontból viszonylag könnyű őket megrajzolni, mert, <tos> mert <nem> kell is <tos> csinálni. És így, és benne van Norman Reedus, tehát így ennyi, ennyit tudunk, ennyi. Ez biztos, ez az utolsó, ez minden trélerből kiderül, hogy ez van, az a Annyira. Meg a, a mi Mikkelzen is benne van, igen. meg a, meg a... Hú, hétről akartam mondani. És, és néha, a néha, Guillermo de Toro is. Igen, és néha a No Maridusra nem raknak ruhát, amivel elég érdekesen... Hát, meg, még inkább hát, útsa az egész. Én hogy ki a célközönség. De, <laughs> a Walking tűződő, a... Dead fanatikus lányok. Ja, vagy a középkorú nők, én nem tudom. Tehát ők viszont kevesen keveset játszanak videójátékkal. De egyébként érdekesnek tűnik. Nem ez, ez egy... Is. Nekem ez egy ilyen, ez ilyen sima skifi shooter megtűnik, amiben mindent bele akarnak pakolni, hogy olyan története vagy ihajcsú, hogy a végén, meg mindenki fogja a fejét, hogy mi ez a szar. Tehát, hogy én valahogy ezt ez benne Igen, igen. Kicsit a... Nekem ez kicsit olyan, mint a Lost. Az is, hogy mindent bele akartak pakolni a végén, meg egy fos lett. De van az, elején se... az volt a, pro... Ugye a sorozatról beszélünk. Igen, igen, igen, igen. Hát annak az volt a problémája, hogy nagyon misztikus akart lenni, és ezáltal nem árult el soha semmit, és ezért szerintem egy idő után elvesztette az érdekességét. Meg az volt a baj, hogy mi Nagyon jön, de... misztikusan nem árulunk el semmit, és de... a következő részben sem fogunk majd, és aztán az, az utániban se is majd nézd meg. Szerintem az volt a baj, hogy, hogy a most. Gyorsan még a Lostról, hogy, hogy 10-15 misztikumot raktak bele egy sorozatba, amikor lehet, hogy egy misztikumot kellett volna körbejárni normálisan. Tehát, hogy volt benne időutazás, volt benne füst, volt benne miért jutottak vissza a szigetből, volt benne, hogy mindenki meghalt, aztán mégsem, volt, hogy mindig vissza kell jutniuk, de hogy miért kell visszajutniuk, de minden... ebből elég lett volna egy. És azzal megmagyarázni. Mondjuk én elég Nem. hamar elvesztettem a figyelmet a rossz irányába. Én csak onnan tudom, hogy barátnám végignézte és ő mondta, hogy mikor egy fos. Ja, oké, okay. hát ezt, ezt így így Erre is rájöttem. Mond, mondtam részben. neki egy ötletet, hogy hogy lehet itt volna lezárni, és azt mondta, hogy hmm. úgy jobb lett volna. De hát egy-egy. De sokkal kevesebb részt lehetett kihozni belőle szerintem. Azt mondjuk egészen biztos. Az tud Na, Trader kapott még a, a Wayout is. Igen, a out, ami amit már azért mutogattak korábban elég sok mindent róla. Igen, igen, Trader-eket, gameplay game volt, is. Igen, igen. Tehát most ez a játék most annyira nem... Értem meglepedésként szerintem az embereket. De még mindig egy tök jó játéknak tűnik. És elvileg valahol olvastam, hogy olyan kiadásból fog megjelenni, hogy talán megveszed, és akkor kapsz egyet hozzá ingyen, vagy nem tudom. valami? Nem, nem én valami ilyasmit hallottam, hogy ingyen egy haveroddal játszhatod, Aha. hogyha nincs Ingen. meg neki akkor is, vagy valami ilyesmi. Igen, igen, igen, valami ilyesmit olvastam én is. Mit tök jó bofa. Ja, én azt nem, nem tudom, játszan, hogy ilyenkor ő megkapja el, mert akkor minden m. haverommal ingyen játszom, és mindenkinek meg lesz, tehát, hogy. Aha. Olyan, már nem hiszem. Hát vagy nem lehet, hogy ilyen családi megosztásban működik majd Steam. Aha, vagy ez hogy, hogy működhet, ezt nem tudom. Amit én nem igen. is biztos, hogy Steam. Egy ez... hát jön PC-re is, PS4-re is, és, és Xbox one is szín. Igen, igen. Hát már kiderül. Nem tudom, hogy oljják meg minden platformon. Az ötlet az tök jó, én azt mondom, de úgy semmi forradalmi nincs benne. Ezen kívül, hogy mű, úgy játszol a kópot, hogy közben osztott képernyőn tolod. És nekem megvalósítás a tetszik. A is tetszik. Tehát a, a, a kis ilyen, ilyen 24-es vagy ilyen régi krimisorozat, hogy. De mondjuk azt nem tudom majd, hogy mennyire fog zavarni, hogy látod a másikat is. Tehát hogy nekem például rengetegszer szer a trailer alatt is elvonta a figyelmet az egyik képről a másik, megfordítva, hogy mi van, hogyha játszol, és úgy mondjuk azt nézed, hogy mit csinál a másik közben, te meg nem figyelsz a te feladatodra. És közben fordul a kamera, és tök más három mész mit. Tudom, igen, nem igen, igen, igen, igen. Mint tudom, én. Nem? Hát de azért biztos jól lesz, főleg úgy játszani, ha ott ül melletted a másik, amire most már azért egyre kevesebb a, a lehetőség, hogyha az ember. Vagy a pc PC-n van ez, hogy vagy így minden áttalódott a multira. Hát pc n ha van valami a screen, akkor azt, azt már ki emelni a játék adóflapján, ja, ja, mert az, az akkor a hír. Csoda. Na de most jön a te, te részleged. Hát a Fortnite az annyira nem, de majd az utána lévő talán... Kettő sok mindenben nem különbözik. Most a Fortnite-nál az a olyan tréjel jött ki, hogy 50B-50-es harcok lesznek. Én nem tudok annyira ráelkesedni. Rá nem tudom, ez a Fortnite nekem, hogy nem, nem gyere be. Nem rossz játék, meg minden, de úgy. Én yeah. azt látom benne, hogy igen. Tehát hogy próbálnak valamit ráerőltetni, ami divatos, valamire, ami nem biztos, hogy jól áll. És egyébként a furcsa meg az, hogy működik. Igen. <laughs> És valószínűleg azért is, mert ingyen nyomatják ezt? Hát az, az biztosan biztos, Ez mennyire lesz ingyen? Szerintem ez ugyanúgy ingyen lesz, mert ez a Battle royale belül van, úgyhogy ha. szerintem ezt úgy ingyen Egyébként megkapják. Pont nézem a trélelt, az viszont marha jól néz ki. Tehát, hogy ott a bokrok is futnak, és akkor vagy valamilyen bokorú játék van, a játékban, amivel konkrétan egy két lábon járó bokor lesz KB. Nem úgy sokan annyi látszódik belőled. És az úgy viccesen néz ki, hogy négy bokor fut, és amikor arra néznek, akkor is. most is. bokrok nem biztos népszerű lesz, mert és tök vicces, hogy itt fölkapták ezt a játékot, miután belekerült ez a Battle Tehát addig kijött korai hozzáférésbe, ugye a később ingyenes lesz, de most fizethetsz érte, de nem volt annyira népszerű. Aztán belejött ez a Battle és akkor hirtelen felkapták, mint a húzat. Igen. Pedig amúgy nem tudom, engem se fogott meg nagyon. Tehát jó, mondjuk én a pubg sem nagyon szeretem, de ez nekem meg még kevésbé tetszik, nem tudom. Ez a, ez a grafika, meg ez a látvány, ehhez a játékmódhoz nekem fura. A játékén kicsit ilyen gyerekesebb. milyen? Nekem az építkezésre van itt igazából a a hogy annyira az nem passzol. Felesleges. Felesleges. És igazából ez a játék az építkezésre épít. Szabad ez. Szó él élem. És így az a betűrőjel meg annyira ott egyáltalán nem kell. Tehát, a lényegét Igen. hagyják el igazából a játéknak, hogy csináljanak belőle valamit, ami amúgy meg népszerű, és majd az emberek jó rákattal. Természetesen működik is. Szerintem sokkal jobb lenne, hogyha a rombolhatóságot tennék be. Tehát, hogy jó, itt is van rombolhatóság, lehet tudott bontani a dolgokat, de például olyat, mint a mondjuk a Battlefield-ben van. Hogyha egy, egy olyan beletennének. Készül egyébként, ja, készüljük. Készüljük. Készüljük. Nem, nem ebbe, egy, egy olyan játék, ami kifejezetten erre megy rá, hogy az is Battle Royale, meg mit tudom én. Talán valami ország csinálja, talán a japánok, nem tudom mellett, hogy ezt behalusztam. De hogy készül egy ilyen játék, ami Battle Royale és rombolható környezet, és... Na, abban még én látnék szóval. alternatív lehetőséget, de, de ezekben, hogy egymás másolják, ez már ugyanolyan, és a PUBG-nek a, a, a sikerét nem fogja egyik is elérni, mert mindig utána jött, és ugyanazt nyújtja. Tehát valami mást kell kitalálni. Az a marha vicces, hogy most a division meg kijött az 1.8-as frissítés, és ennek kapcsán volt valami buli, ott Ubisoft-tájkán, és valamelyik ilyen vezető Fejes, így inatkozott enyhén. Hát nem is tudom, hogy. Hát nem volt részek szerintem, de azért jó volt a buli. <gül> <gül> és közben ment egy stream, és ott, ott elvileg válaszolt kérdésekre, és hát nyilván felmerült az is, hogy mikor kerül be a játékba mód és valami egy nyomott, hogy hát ahhoz rengeteg dolgot meg kéne csinálni, és így. na ember, hát miről beszél, ezt ne viccelj, Hát minden benne van a játékba, ami kell egy betűrójármódhoz. Sőt, már van is egy olyan játékmód, ami majdnem ugyanaz. Jó, azt szerintem lehet, hogy csak azért kavuszta, hogy jövő héten és mindenki meglepődjön. Nem fogják, mert mondták, hogy nem, nem fognak most egyelő dolgozni rajta, de ez a kifejezetten úgy, úgy tűnt tesz, hogy tudjuk, hogy ti ezt szeretnétek, de amúgy leszarjuk. <gül> meg, meg egyébként nem is értem, mert hogy népszerű is, tehát hogy mi, nem, mi nem csinálunk népszerű dolgokat, de, mi Ubisoft vagyunk, oké, okay, majd vagy mi megoldjuk. A Ubisoft tehát nem szokott ilyeneket csinálni, igen. Nem is értem, néha de mi magukat. Kipróbáltam egyébként most ezt az 1.8-as frissítést, és hát nem lett rossz. Ugye került bele egy csomó új tartalom, vagy új terület, és ott lehet nyomni ilyen küldetéseket, meg belekerült ez a... Ez a... Milyen, milyen módnak hívják ezt, amikor ilyen swarm, ilyen hullámokba érkeznek a, az ellenfelek, és akkor így védeni kell elvileg, és akkor így tovább. Ez lehet, a hordamód. Igen, na ez, ez a hordamód bekerült és az egész szórakoztató azt, hogy lehet kóba nyomni, és egyre erősödő vévek vannak, és akkor minél tovább jutsz akkor annál királyabb vagy az nem olyan rossz, viszont került bele PvP mód is, egy új ami nagyon jó lenne ha működne a <gül> PvP-ben, de annyira rossz, én nem tudom, szerintem valószínűleg a netkód meg hogy a, a hitbox nem ott van ahol kell, mert simán van olyan hogy lövöm a csávó fejét LMG-vel nem hal meg, ő így rám fordul, és azonnal meghalok és így nem, nem, nem tudom felfogni az, hogy hogy csinálhatják, ennyire szarul meg. Inkább jobban járna a, a Division, ha nem lenne benne pvp mondom. Persze, hát de és muszáj ilyen metcsek, És ilyen meccsek vannak, hogy, hogy ilyen 0-20, megyünk, vagy utána mi, mi alázzuk szét a másik csapatot, de szintén ilyen nagyon az módon, és így nem értem, hogy, hogy ez hogy működhet így. Hát a jó hagyja. Ha mindegy. Aztán egyszer megjavítják. Most bulisztak egy jót az egypőn. <sítható> az a <sítható> játék, <sítható> PV, erre még jó. El lehet farmolgatni, ha valaki szeret grindelni. Akkor, akkor el lehet vele szórakozni. De amúgy PVP-re? Nem tudom. Mindig azt mondom, az egyetlen értelmes Ubisoft játék, amiben van PVP, az a Rainbow Six Siege. De ott meg szinte csak az van, mert ott meg a PV egy kalapszor. Viszont ha már Battle Royale meg PVP, akkor hát bemutatták az új ilyen, ilyen, ilyen, ilyen sivatagos pályát a Playgrounds Battlegrounds-hoz. És hát most huszadiká jön egyébként ki. Most elvére tizenkettedikáján meg az Xbox One a verzió, amit szintén nagyon promóztak ezen a cuccon, hát főleg a Microsoft. Most vedik a mellüket, hogy hát, konzol exkluzív, <gül> érted? <gül> ah, Istenem. Érted, hát van pc de hát a pc én is mi vagyunk a királyok, mert hát Windows és hát most ilyen Xbox one -ra. a nem tudom, demo verzió? Ezt a játékot kontroll jó, hát vannak az meg sok sikert. Igazából a TPS az, az valamiért konzolokon erős műfaj, tehát ugye ott van a Gears of War, meg ezek a... Hát ezt értem, de hogyha esportot akarnak ebből, ott megint FPS lesz, és az meg lesz. Ja, igen. Mondjuk, igen. Hát, ja, nem tudom, miért egyik egyébként az esportot Xbox-okon. De egyik azt nagyon nyomatják, tehát, hogy én nem is értem. Tehát hát konkrétan a Code a is azon is. megy. Tehát, hogy én ezt nem értem, hogy konzolon van a Code eSport. Sok pénzt adatolnak ennyi. mondjuk ez, ez az egyik, a másik, meg az, hogy az utóbbi években elég szar portok jöttek ki néha kodból, úgyhogy de nem is csodálom, hogy Xbox-on Csak hát, Mostanit meg és kell becsülni. Mostanit én még csak a menübe léptem be, de az már jól az már nagyon, az nagyon ott van. Így. Az nagyon ott van, igen. <laughs> Ja, akkor volt még, ja igen. ó, van egy ilyen Dreams nevű, hát nem tudom, minek nevezzem. Én ezt már nem, igen rá, értettem, hogy amikor bemutatták az e 3 tehát, hogy ott más rá, az, az álmait, aha, igen, ilyen Itt gyúrma alapizéket csináltad, és akkor a világokba be tudsz menni, mások világába is, hogy tudsz szerezni mindenféle dolgot. Én már akkor se értettem, hogy ebből hogy akarnak játékot összehozni, és ezt még most se értem. Nem rossz koncepció egyébként, és már létezik is, tehát, hogy ez a fejlesztő csapat csinálta a, a Little Planet-et. Igen. És ott is van egy olyan rész, ahol te magad tudsz úgymond, hát majdnem, hogy játékokat csinálni. Hát igen, de az, de az ott egy rész. Itt meg konkrétan a játék épül erre. És tehát egy tartalmat akkor ergo nem is fognak beletenni, idézve semmi, mert mindenki másra rak bele. Szerintem úgy fogják megcsinálni, mint a Valve portálna, portálnál, hogy, hogy ott is ugye kiadták, hogy akkor lehet csinálni pályákat. Viszont ők azért, hát eleraktak raktak hozzá egy sztorit, ott megcsinálták a pályákat, meg később ők is adtak ki hivatalos pályákat, és közben az emberek meg azt csináltak, amit akartak. szerintem itt is meg lesz az, hogy a. Ez ilyen tutoriál kampány lesz benne, vagy valami szó. Lehet, hogy lesz. Ebben nem vagyok biztos, de hogy biztos, hogy adnak hozzá ki hivatalos pályákat, amiket így végig lehet nyomni, hogy hivatalos játékokat. És Egyébként az annyiból tök jó, ez már a Letutby planetnél is tök jó működött, hogy ez lényegében egy platformer játék. Viszont itt olyan játékokat lehetett összerakni, hogy hát mit autóversenyt tudtál benne csinálni kb. És akkor teljesen más nézetből is, teljesen más érzete volt az egész játéknak. És ahogy nézem ennél, még jobban rámennek erre. Tehát hogy itt is lesz versenyzős játék, lesz ilyen oldalnézetes platformer, lesz ilyen izometrikus valami. És ilyen, tényleg ilyen, hát... Hát én nem tudom, én, nekem ez még mindig nem állt össze. Tehát, hogy már az l 3 on is fogtam a fejem. Nekik és se, még most... most is állt össze, szerint ja, szerintem se, igen. Majd, ha megjelenik, és akkor az emberek valamit csinálnak benne, akkor majd valami így összeáll, hogy akkor az én is mi lesz. Hát érdekes cím, én azt mondom. És nem tudom, hogy ki fogja összetörni kezét, lábát, hogy beszerezze, de kell kellene ki ilyenek. Így van. Néha. És te volt egy nagy duranás? Én a következő. Hogy ez sem olyan meglepő volt. Ja hát nem csak, hogy egy új tréler, de azt, hogy mondjuk semmi gameplay nem adtak, az fura volt. Igen, hát ez a, a következő Metro Exodusról Igen, a Metro játékhoz. És annyira hangulatos, hogy hogy eszméletlen. Igen. És Az a vitás, hogy még egyik metrójátékkor sem játszottam, tehát tök jól néz ki, és pedig jó? Nem, úgy. Jók. Nem értem, hogy miért. A, értem, én, vagy... én csak a 2033-mal játszottam, nekem az van, mert még nagyon régről. És, és azt az például már nagyon adja ezt a, ezt a bezárt hangulatot. És ugye itt meg pont az lesz, hogy nem bezárt, va a metróba végig, hanem kimerészkedsz többször. Mert ott is volt, hogy a felszínen voltál, meg a második részben ott még többször volt, a Last Slide-ba. Itt, itt pedig már szinte ilyen. Tehát korábban azt nyilatkozták, hogy ilyen sandbox-szerű dolgok lesznek. Különcsoljuk. Igen, igen. Hát majd lehet, hogy most a karácsonyi folyamán beszerzem majd a remastered pakkot, mert elég jól le szokták árazni. Ugye a 2033-at, meg a Last Light-ot egybe. A hát ilyen 4-5 euróért, általában a kettőt együtt. Jaj, jaj. Hát én 5-6ért szoktam látni, vagy valami így a kettőt együtt, ami már egész egész jó. Mert lehet, hogy most behúzom, mert most nekem meg van a 2033-nak a nem remastered verziója. Az van meg nekem is. De ha már van remastered, akkor lehet, hogy azzal kéne inkább majd próbálkozni. És a érdekesnek meg hangolatosnak tűnik. Igen. Aztán itt van még nekünk ez a Sea of Thieves, amit szóval már nem tudom hány éve promóznak, hogy ez milyen jó lesz. Igen. És, és márciusban és... jelenik állítólag. Én már de... most tudom a játékot, hogy csak a tréneket láttam. És ilyen tényleg viccesnek, hogy jópofájnak tűnik, amit, hogyha haverokkal játszod, akkor biztos nagyon jó lesz, de hát hány egy játékot láttunk, hogy haverokkal nagyon szórakoztatód, aztán a kutyasa játszik vele mégsem. Igen. <gül> és, és, és ahhoz képest nagyon úgy demozzák, hogy ez valami fantasztikus dolog lesz. Hát szerintem nem lesz. És a várok tőle a játékot, és ez is Xbox-os cucc, nem? Vagy... Igen, de, meg hát vagy ugye. Ja nem, nagy Xbox logó van itt a sorokban. Igen, igen most, hogy ez exkluzív és Windows. És PC. Hát minden szart megkapunk, ami megjelenik az Microsoft konzoljára. Akkor volt egy legendos Zelda DLC bejelentés. Igen. Ami, ami miatt azért álljult el mindenki, mert azt írták ki a végén, hogy máltal elérhető. <gül> tehát, hogy nem azt, hogy uh -huh. jövő héten, hanem hogy hazamész, akkor nyomhatod. Megyik itt jó, jónak tűnik. Mert hát ugye az Zelda nyert. Tehát ő, ő lett a, a fődi győztese. És egyébként nagyon sok ö, ilyen Nintendo játék került föl és győzött végül, azt hiszem, vagy nem tudom, az új Mario is kapott biztos valamit. De az is, azt is nagyon dicsérték. Jó is lett az. Állítól. Szóval Nintendo érdekesen nyomja. Csinál jó játékokat, a franc érti. <síthat> Pár ember átmehetne a Microsoft-tól a Nintendohoz és így fordítva, hogy akkor... Hát nem biztos, hogy jól járnánk, szerintem. <gül> Ahogy tudja. Igen, a Microsoft-tól inkább nem ennyi senki. mondjuk azért a... Igen, lehetne erősebb konzol azzal a Switch. Azért azt, azt elismerhetjük. Már mondjuk ekkora méretekben nem biztos, hogy összetudnának. Hát meg most ezeket lehet. a játékokat, ezeket futtatja, úgyhogy innentől kezdve meg tök nem. mindegy, nem? Igen. Na jó van. Na, a következő ami már kicsit érdekes, ez a Witchfire. Ja, nekem az nagyon bejött szerintem a Igen jó Igen, meg eleve a játék is jó pofa, mert már kezd kihalni ez az arcade ilyen szériusz szem, meg painkiller, meg ez a mész és lősz, és nem gondolkozol. És a legdurább, hogy ezt a Vanishing of Carter alkotói csinálják. Úgyhogy jelentek, rohadtul nem ilyen játékra számítanád. De várjál, akik a painkillert csinálták, azok is benne vannak, nem? Hát de úgy mondom, hogy az alap banda az a venishingo feetek. Ja, bár a szerintem a... ők, ahogy nézegettem, a környezetre, meg a az egész hangulatra feleltek a... inkább. Ja, de várjál. De most akkor azok is benne vannak, akik a péntiller csináltak? Én, én fogalmam nincs ezt a mondtad. Ja. Nem, valahol ezt olvastam. Lehet, hogy a Hát konkrétan lehet azért, mert még a trailerről is van, hogy ez, ez amúgy olyan, mint a pain Killer meg a burlesztó. úgyhogy tehát hogy nagyon, nagyon csak ennyit írtak. Olyan... Én azt hittem, hogy ez, azok. Aha, tehát ez, ez hasonló. Én, én nagyon szerettem, igen, a painkillert, a bullet is bírtam, ja, úgyhogy ez, ez jöhet. És ez hangulat rohadtul igen. jól néz ki. Meg állati jól néz ki, úgy alapból, tehát a grafikai és valami ezt véletlen király. Úgyhogy ez, ez, ez, ez, ez, ez így. Ez a legérdekesebb címnek nekem. Ja, a következő, az, az szintén egy új bejelentés, a Fate to Silence. Ja, ami, az, amit én, én csak jelkesem, a... A Fate to Silence én csak a szegény ember Horizon Zero Danianak hívok, mert tehát, kicsit olyan az egész, Aha. csak, csak gagyibb. Itt csak hó van, meg a Meg amúgy is a THQ nordic nem, nem tudom, tehát hogy általában tehát nem, nem az a kiadó, amitől olyan nagyon durva minőséget vársz, de az összes játékok szinte jó. Ja, ja, ja. tehát a mindegyiket... nem is csinálnak. Igen, semmi, tehát nem semmi szarjátékot, kellett. de olyan nagyon-nagyon durvákat sem, és ez is olyan kicsit. Nekem legalábbis. Ja, jónak tűnik. Azért. Jó tűnik. Ja, meg főleg azok után, ami a THQ-val történt. Jó, hogy valamit összehoznak. Igen, igen. Hú, én, mennyi ja, szét. Széthorták, széthorták. és a játékokat, kb. jogok. Tehát a régi játékok jogaiból próbálnak még lehúzni azok valamit, akik széthorták. <gül> hát nem az mindegyik, az, mert ugye a Metro is ott volt régen a THQ-nál akkor ugye annak Én már lesznek új részei. Tehát, hogy azért mondjuk tök jó, hogy a csapatok nagyja az talált új helyet. Meg a visszánszak sem tűntek el a semmibe. Igen, igen. Na, akkor lesz még nekünk itt egy kooperatív lövöldé. de... <gül> igen, tehát ez... Igen, mi is a címe várja? GTFO. GTFO, ez így. Én már nem is nagyon szarakodtak, hogy adjanak valami nevet a játék, mert rögtön GTFO. Szerintem ez a, ez a get the fuck out, vagy valami ilyesmi <gül> lehet. <gül> Én nem tudom. Ezt az a csapat csinálja, ki a Payday-t és nagyjából úgy néz ki, mint a Payday. Csak és nem a rendőrök. A játékmenet is az, mint a Payday. És végre nem rendőrök vannak agyatlan zombi éjjájával megáldva, hanem ezek ilyen agyatlan zombik, Igen. <té> tényleg, és azok így jönnek, és, és bántják az ember. De egész jól néz ki. Jól néz ki, de nem tudom. Tehát én nem tudom elképzelni ezt a játékmenetet, hogy ez így szórakoztató, mert Hát ez lehet. Ami a trélerben van, igen, de, de így körülbelül az, hogy kinyitnak egy kaput, és akkor özönlenek befele. És így lőni kell őket. Én nem látok akkor hogy hű, megint egy kaput. Jó, hát ha hogyha... kinyitunk, és özönlenek. Jaj, de jó. Jó lehet, lesz, hogy lesznek hű, más pályák, akkor mondjuk fejlődési rendszer, vagy akármi azon fel tudnák dobni. Tehát ki tudja. Mondjuk azt tetszik benne, hogy lehet telepíteni ilyen tureteket. Tehát van benne egy ilyen kis tower defensor. Egy kis tower igen, jellegű valami, de hát. Sem egy olyan műfaj, ami mostanában annyira... Hát igaz, ez még ki tudja, még mi lesz. Hát agyatlan shooter. Bár taktikázni biztos kell, hogy akkor hol álljunk, melyik sarokba is lőjük halomra <gül> ezeket. De hogy így kávé ennyi. Hát, minden esetre jobban néz ki ez, mint a PD2-ben. Igen. A rendőrök beőzönlése mindenhol. Nekem az is tetszett, volt a maga bája. <gül> hát... De ebben ennyit tudunk kb., hogy valami... Igen. Valami kooperatív ah, cucc. Ja, nem. Az azt hittem, hogy a work together or die together. Igen. Ez, ez a mottója ennek a játéknek. Na, aztán bejelentették a Firewatch készítőinek az új játékát is. <sítható> Igen. Öröm csak most annyit, hogy ebből néztem a PewDiePie videót, a, ebből a várnak a egy gémavadnak az összefoglalójából, és egy kurva jól csinálta meg a srác, mert így elkezdte mondani, hogy szeretnék végre egy játékot, amit bemutathatok a csatornámon, tudod valami igazán jót, és akkor így bemutatták ezt a játékot, és mondta, ah, egész jó, miért? és akkor mutatták ki, ki a fejlesztő csapat, tudod, és ahó, van tudod. Szóval <laughs> <Azon> akkor átröhögtem. <laughs> De egyébként érdekes játéknak tűnik, hát nem olyan, amit meg, meg is vennék, mert ez valami kooperatív... Indiana Jones, csak két nővel, megyünk a sivatagba és felfedezünk romokat. Dolog. Hát abban reménykedjünk, hogy hosszabb lesz, mint a Firewatch. Yeah. Most igazából igen, tehát az is ilyen sétáló szimulátor, akkor gondolom ettől sem lehet sokkal többet várni. Igen. A trélerből lejött az kb. ennyi, hogy két nő megy a homokban, kinyitnak táskákat, penéznek helyekre, és lefényképeznek dolgokat, ahol nem történik semmi. Ez, ez nagyon jó, jó játékhajálókat tudnál írni amúgy. <gül> <gül> tehát, nem tudtok róla, hogy nem vagyok sétáló szívunátó rajongó. Igen. Sétálok no, egy PUBG beleget. <gül> de a VR a kedvenced, úgyhogy a most ez az utolsó két játék, ez már VR-os és milyen jó átkötés is lesz. Hú, Hú tényleg, tényleg úgy kötöttem játék... át, hogy észre se vettem. No, jó, még nem teljesen. Ezek a játékok szörnyűek, tehát van ez a Vacation Simulator, nem tudom, jól elítettem -e, de hogy ez a Job simulator a, a hát a vakációs változata, ahol szintén ugyanazt kell csinálni, dolgokat megfogni, arra dobni, ide rakni, oda bedugni, meg ilyenek, és így. Tehát így. én nem tudok elérzékenyülni ezen a játékukon, ami tényleg azért vicces, mert hogy rányomsz a Igen. hoddogodra, vízőjét, és akkor oda teszed a száthoz, és olyan, mintha megennéd. Tehát ezen szerintem a vr egy kicsit Túléphetne. Igen. Tehát most már most... ne azért legyen jó egy VR játék, mert VR, hanem azért olyan VR játékok legyenek, amik hogyha nem lenne VR, akkor is jó lenne. Igen. Vagy legalább nevezhessük már játéknak, mert ez inkább ilyen, hát megmutatjuk, hogy mit tud a VR, de hát már láttuk. <gül> most már rakjatod bele valamit. Aztán lehet, hogy ez egy tök játék lesz, és a tréerből ez nem jön le, de két van. Hát a másik játék az pedig az Accounting Plus, amiről én nem tudom, hogy volt egy Accounting, ami nem volt pluszos, vagy én nem is értem, vagy mi ez a plusz a végén, hogy mi ez a, ez a játék. Lehet, hogy ez már egy remastered. Ez valami agymenésnek tűnik, szintén ilyen VR-ba, és szintén ilyen matatós, de ilyen valami nagyon pszichodolog. Dehát én ezt nem is tudom, hogy kinek tudnám ajánlani ezt a játékot, mert hogy mindenkinek a és okozna, az tuti. De hát gyerekeknek abszolút nem. Felnőtteknek meg, hát nem tudom. Biztos vannak dili házak, ahol nagyon jó terápia lenne ez a játék. De nem tudom. De nagyon beteg kumora van néhol, ez derül ki a trailer Tehát, hogy ilyen karakterek csinálnak dolgokat, és néha belegfröcsönnek ki, meg fölrobbannak dolgok, és valami furasz, megy is van benne, ami aztán hát a szokásos déleti cartoon network. Gyilkos bohóc, és nem tudom, a trailer-től rosszakat És azt nézem, hogy ez Playstation-es cucc. Nem is jön ki PC-re? Igen, csak PSVR. Ja, haj, de kár. Megúsztam. <gül> Oké. Okay. Nem, mintha... nem mindegy. Szóval ez nekem annyira nem jött be. És viszont a következő témánkra nagyon remek átkötés lesz. Miért a... be -e valójában? Ha kicsit... kicsit Kevésbé sokszor mondanám, hogy átkötés. Ezt lehet, hogy átkötök ide a végére. Sőt, szerintem, hogyha ha nem mondod, hogy átkötés, akkor még nagyobbat ütne, Aha, hogy végül ja. kiderül, hogy átkötés. Hogy így de, de ha túl sokszor mondjuk, hogy átkötés, akkor... Nem olyan jó átkötés, igen. <laughs> jó, akkor én kimondom, hogy, hogy megjelent az oculus az új felület, az Oculus Core 2.0, amiről már talán beszéltünk korábban, hogy majd jön és kurva jó lesz. És most, most van az a rész, amikor jön és, és, jó. <gül> és tényleg az, Ugye korábban volt az, hogy én mondtam, hogy, hogy összehasonlódottam a két szoftveres igen, igen, támogatását a, a Vive-nak, meg az Oculus-nak, és ott a Vive-nál ugye van egy ilyen, egy ilyen szoba igazából, amit úgy tudsz rendezgetni, és azt mondtam, hogy ez milyen külön jó dolog. Mondjuk használhatod oculus is ugyanúgy, tehát annyira nem érvágás, hogy ha az ember vagy Oculus-t vesz, akkor nem tudja használni, mert hogy használhatja, és már ott mondtam, hogy ha a Facebook is csinál az Oculus-szal akkor az, az tök jó lesz, mert ez egy jó irány, hogy van egy saját virtuális szobád, mert tudsz pakolgatni dolgokat, és ez mekkora királyság. Na most az oculus ez a 2.0-ás verzióban ez, ezt meg is csinálták, úgyhogy új home felület lett. Ugye eddig az volt, hogy peréptél fölögtad a és volt egy menüd, és hát valami szobában voltál, szétnézhettél, de hogy minden statikus volt, ott volt, ahol volt, és nem mozoghattál semmi, igazából csak egy dekoráció volt a menü körül. És most már megcsinálták azt, hogy van egy saját virtuális szobád, amit hát, kapsz egy alapberendezés, de hogy utána átpakolhatsz, amit akarsz, kapsz hozzá egy csomó cuccot, és akkor pakolgathatod az asztalokat, szekrényeket, mindent, amit csak akarsz meg felrakhatsz kosárpalánkot, és van kosárladba is, mert rohadt is bezodni a kosarod de <gül> van. Lehet csalni viszont, mert a... Ugye nagyon jó megcsinálták ezt, hogy tudod a dolgokat így pakolgatni. Például, ha Ugye ezt nagyon szarút csinálták meg a webnél, hogy, hogy valahogy úgy érezted a, abban a szobában, hogy pakolgatta a dolgokat, hogy ez egy nagyon-nagyon béna 3D szerkesztő programnak a VR verziója, ahol így Látni, kicsit sarkos, kicsit nincs kitalálva pár dolog. Most ehhez képest az Oculus verzió itt így, így jó működik. Tehát például érzékeli, hogyha egy felülethez odalaksz egy tárgyat, és akkor rendesen így, így mondjuk egy asztalra rá És akkor ugye az asztalon tudod így csúsztatgatni, és akkor te így, így hozzá tapadod, az asztalhoz a cucc, és akkor így tudsz így nagyon jó dolgokat így rendezgetni, vagy hogyha nem az asztalon, tehát az asztalra láteszel egy dobozt, és a dobozt tetejére akarsz egy másik dobozt tenni, akkor azt is tökéletesen érzékeli program, hogy te most oda akarod tenni, és akkor azon tudod elforgatni. Tehát így, így tök jó működik az egész. És egész jó cuccokat is adnak hozzá, meg, meg az egész, úgy néz ki az egész szoba, hogy, hogy az egyik fal így hiányzik. Tehát kicsit olyan mint egy ilyen terasz lenne az egyik fele, de úgyhogy azért fedett. És vannak különböző ilyen környezetek hozzá, amit egy kattintással át tudsz változtatni. Tehát alapból az, tehát így is és egy ilyen kikötő van ott. Hajók, meg madarak, meg minden. És így átkattinthatod a menüben, hogy neked ott nem kikötő van, hanem itt, tudom én, egy bolygó. Meg egy, vagy egy nap, és akkor így mennek a bolygók ki körülötte. És valami rohadt jól néz ki az is. Vagy a harmadik felület azt hiszem az, hogy egy ilyen hát ilyen Batman Arkham-szerű, sötét esti város, ilyen épületekkel. Hát gondolom neked az van. Nem, én most a kikötőset raktam be. Ne nem vagyok igazi Olyan vidám. De egyébként ki mindegyik kurva jó, és tényleg egy, egy, egy kattintással átteszed, és akkor teljesen más a hangulat az egésznek. Ez jó, pofagy szóval, csak nem értem, hogy miért tartott eddig kitalálni, hogy ilyeneket rakjanak bele. Hát már ez munka megcsinálni, szerintem. Tehát együtt összerakták ja. azt, hogy akkor van egy ilyen valami, és akkor örülünk, és, és hát sokat dolgoztak, és végül lett belőle ez, ami szerintem így rohadt jó. És vannak, vannak egyébként olyan szobák, amiket meg tudsz látogatni, a szobák és az ugye, hát valami hasonlít a tiédre, tehát hogy az, az alapszoba azt nem lehet változtatni. tehát Van egy alapod, és az elrendezés az mindegy, minden szempontból ugyanaz. Tehát a falak, ahogy van a falak, meg az oszlopok, az, az ugyanaz. Mondjuk ott is van azt hiszem háromféle skin, amiben változtathatsz. Tehát, hogy van egy kandallód, és van egy ilyen futurisztikus skin, ahol a kandalló az ilyen az valami nem tudom, milyen lézerkandaró vagy, nem tudom, mi a az. De hogy így a maga a szoba szerkezete az ugyanaz. És ezeket is tudod változtatni. Tehát, ha összeraktad a szobát, akkor azt mondod, hogy most te inkább valami modernet szeretnél, akkor átkattintod, és akkor ugyanabban a szerkezetben minden ugyanott marad, csak így megváltozik a körítés, vagy a falakat tudod változtatni, hogy te most ulod már ezt a nem tudom, milyen sima, fehér falat, akkor te berakszod a ilyen párnázott, szürke, akármilyen falat. Tehát ezeket így folyamatosan lehet álljgatni. Úgyhogy amúgy, amúgy minden más megmarad. Tehát hogy te csak a padlót akarod kicserélni, de mondjuk a rajta lévő szőnyeg, meg minden, ami bútor, ami rajta van, azt, azt akarod, akkor csak átkattintod, hogy ha a padló lesz most ilyen lakkozott fa, akkor az lesz belőle. És ez ilyen tök jó működik. Nekem nagyon tetszik. Meg hogy, meg hogy vannak benne én aktív tárgyak, az is egész jól el van találva. Tehát alapból kasz például egy ilyen pisztolyt, ami ilyen, ilyen lézerpisztoly, ami az egyik ilyen játékdemóban van ami az Oculushoz van, meg ilyen kis táblákat ki tudsz tenni, amiket itt tudod lövögetni. Ami ilyen tök érdekes, <gül> egyik srác meg is csinált, az tök volt, hogy ugye jön a karácsony, és lehet ilyen növényeket is belerakni, és valahogy építette egy olyan, ilyen fa valamit, olyan mindig karácsonyfa, és megcsinálta azt, hogy ezeket a táblákat beletette be a fába, és hogyha pisztolyan meglövöd az egyik táblát, akkor az robban egyet. Viszont ez valahogy ez hat a többi táblára, és így igazából egy ilyen, egy ilyen végtelenített tűzi játék jön ki belőle, mert robban az egyik tábla, az felrobbantja a másról. És így szépen végigmegy, de közben meg visszaszpanódik az, ami az elején felrobbant, és így lényegében egy ilyen, egy ilyen tűzi játékos karácsonyfát összekreatívkodott ebből. Igazából nem erre lett kitalálva, de szerintem állati jó ötlet, és majdnem azon voltam, én is megcsinálom magamnak. Aztán 10 másodperccel később rájöttem, hogy ez nem hagyjabb és kulvégesítő, <gül> hogy én pedig össze-vissza. Úgyhogy erről inkább letettem. De nagyon jól el lehet fel szórakozni. Tehát már az is, hogy ez lényegében csak egy, egy kliens, mint a, a steam hogy elindítod és akkor ott látod, hogy akkor ilyen játékaid vannak, meg minden. Csak ez egy szoba. És ugye van, van egy konzolod is egyébként, amihez ilyen cartridge-ekbe a játékot, így is el lehet indítani a játékot, ami tök jó pofa. Meg, meg amit tök tetszik, hogy a. Tehát minden játékot ami ami megvan uh, itt az Oculus store-ba, ahhoz ugye tudsz egy ilyen cartridge-et lehívni, és akkor azt tudod így pakolgatni, meg berakni a kis konzolodba, meg egy ilyen dobozt kirakni akár a polcra. Mm -hmm. <gül> tehát aki szereti, szereti ezeket a, a polcra kiteltő dolgokat, azt itt ki tudja élni a szenvedélyét, mert hogy minden játékhoz kapsz egy ilyen dobozt, és akkor kirakhatod, és ez tök jó megvan csinálva, hogy tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen valódi játékdoboz. És így forgathatod, nézegetheted, kirakod a polcra, és akkor ott lesz. Ez az ilyen, ilyen tök jó pofa. Még nagyon bejött. Meg ahogy kapod ezek ez a a cuccokat, az is tök jó megvan csinálva, hogy, hogy folyamatosan, ahogy játszol vr játékokkal, a VR-ba eltöltött elvileg idő után kapsz ilyen lootboxokat folyamatosan. És azt fogald, ezt tök jó megcsináltak, hogy így ledobod a földre, az így széttörik, és akkor így kirepülnek belőle ilyen fények, és akkor megmutatja, hogy milyen itemeket kaptál. És utána azokat már tudod használni, hogy dekoráld a szobádat. És, és akkor ehhez csak idő kell. Ah, Tehát, igen. hogy semmi extra cucc. Igen. Még mikrotanzakciót nem tettek bele, hogy ilyeneket Aha. majd kapj pénzért, bár én igazából azt is el tudnám képzelni, hogy simán, simán betesznek ilyen dolgokat, hogy akkor dekorálj. Vagy, vagy ha kicsit tovább... Gondolom az egészet, én azt is simán el tudom képzelni, hogy, hogy maga a játék az nem egy külön elindítható játék, hanem valami cucc a amivel mivel te ott el elhülyeskedsz. Tehát például az egyik dolog, ami eszembe jutott, hogy a FX-nek már van VR verziója, tudod, ez a flipperes valami. És uh -huh. ez milyen kurva jól nézne már ki, hogyha te vehetnél egy olyan ö, játékot, ami egy flipperasztal lesz a szobádba, ami tényleg egy flipperasztal. Tehát ha oda nézz hozzá, akkor tudsz vele játszani a szobádba. Ez például mekkora, mekkora ötles lenne. És igazából ez már nagyjából kész is van, mert már külön ilyen VR flipper azt, a, hogy az van. Most ez beletenni egy ilyen környezetbe, szerintem nem lenne akkor a meló, és van eszik a, a pinball fx meg a az okusnak, akkor ezt valahogy össze is hozzák. Tehát ilyen, ilyen úgymond kicsit összetettebb aktív tárgyakat simán el tudnék képzelni a szobába. Mert ugye most van ez a lézerpisztoly, meg van íjad, mert az az mindenhol menő, ahol VR van, és azokat tudsz így lövöldözgetni össze-vissza, meg ugye kosárpalánkot mondtam, meg kosárlabdát, ja, tudsz betenni pingpongasztalt, ami én nem tudom, VR-ben én nem tudok pingpongozni, tehát hogy nem az, hogy egyszer átütöd úgy szabályosan, hanem hogy úgy a labdát, <gül> hogy az úgy valamerre repüljön. De egyébként nagyon jól működik a szobában a fizika, tehát hogyha egy labdát eldobsz, az rendesen úgy pattog, meg lever dolgokat, és ez az, az nagyon vicces. Vagy amikor együtt mozgatsz tárgyakat, mert az úgy van megcsinálva, hogy ugye meséltem, hogy rá lehet pakolni dolgokat dolgokra, és amikor mondjuk egy szekrény telepakoltál, és azt mondod, hogy hát, ez a szekrény az nem jó, átadjuk a másik falhoz, akkor megfogod a szekrényt, és minden cuccal együtt, átteszed a moda. és amikor leteszed, akkor itt hirtelen lesz fizika. <gül> és így néha így eldőlnek, meg leesnek róla dolgok, ilyen tök viccesen. <gül> Tehát ilyen, mint a varázsolnál. Ez is volt az első reakcióm, az Akurusz Home-nál, amikor először megláttam, én az játszottam már egy pár ilyen, ilyen VR játékot, hogy annyira nem volt nekem új az egész dolog, de mégis úgy néztem rá néhány dologra, mintha varázslat lenne. Igen, hát, igen, igen, annyira jó megcsináltam. Még téged is meglepett. Vannak, vannak benne olyan cuccok például, ugye vannak, mondtam, ezek, vannak ilyen, ilyen szobák, amik tele vannak pakolva minden cuccal, jól látod, hogy milyen kurva jó dolgokat lehet majd megszerezni volt, uh -huh. csak ugye ez neked nincs de meg tudod látogatni ezeket a szobákat, és ott például van egy olyan asztal, ami ilyen tök jó kinéző asztal, és a közepén van valami ilyen varázslatos bigyó, és a, az asztal fölött egy ilyen, mintha egy ilyen fából faragott ilyen madár röpködne. És így csak úgy ott röpköd. <gül> és jól néz ki, hogy, hogy van egy ilyen növény, ahol ilyen, ilyen, ilyen csillogó, ilyen hologramszerű kolibrik röpködnek rajta, és akkor az is oda megy hozzá, és, és ezeket meg lehet szerezni. Nekem most a legbenőbb dolgok talán, amit így szereztem ilyen lootboxból, ez egy ilyen pajzs. Mert egy ilyen, ilyen katonai páncél. És ez az a lovagi. Ah, a lovagi páncél. És így oda, odaállítottam azért. Mit tudom én, a növények mellé hogy a tőrizze. Nem őket ez, ez, a lovagi, ez jó pofa. Rovagi. És meg lehet, hogy ez még csak a kezdet. Mert. Hát igen. igen. Mert, ugye ez még csak most jött be később, meg folyamatosan tudják hozzáadni a komoly cuccokat, hogy simán bennem a pakliban. Van, tehát, ha ezt. Ezt a cuccot így, ahogy megvan most a a mag igazából, amit igen, igen, csináltak, igen. tehát a maga mechanika az kurva jól működik, és adnak bele újabb uh, környezeteket, vagy új szoba típust, esetleg új tárgyakkal teleteszik, már azzal fel tudják dobni az egészet, és így tudják így, így vinni tovább. Jó, meg az egyik, az biztos nagyon tetszene neked, hogy amit játékokban megkapsz achievementet, azokat uh, te ki tudod tenni képként. Tehát az ott van neked a virtuális szobában, amikor megkapsz egy achievementet, akkor így írja, hogy akkor az ott megvan képként, és ki tudod tenni. Tehát írja az achievement Baloldalt, bal oldalt, hogy az achievement-nek mi az ikonja, és akkor jobb oldalt, hogy a játéknak az ikonja. És így ki tudod így tapétázni ilyen, ilyen képekkel a falaidat, és akkor ott lesznek az achievement-ek. <gül> tök jó pofa, semmi értelme nincs. Ja, úgyhogy ezt így jól összehozták szerintem. És ugye ne, ez ne még van. tartozik, tartozik az is... Hogy egy kicsit a dást is átváltoztatták, vagy hát közából csináltak. Mert eddig azt hiszem nem is volt semmi ilyesmi. Hogy te lényegében kapsz egy kezelőfelületet, amit bármikor akár játék közben is be tudsz hozni. Ezt azt hiszem múltkor is mutattam már, vagy nem tudom, küldtem róla videót, hogy beleröptem a showhozba, hogy így egy csaj tud fölveszi a lézét a és akkor így van előtte egy ilyen tárca, kávé, mint a Windows tárca, csak ott így nyomkodni tud dolgokat, meg így pakolgatni ablakokat össze-vissza. Így 3D-be. És most megcsinálták azt is, hogy, hogy te be tudod hozni a, a Windows-nak a, mondjuk a, nekem most két monitorom van, tudok választani, hogy akkor melyik monitort akarom behozni, és ott behozom, és akkor teljesen VR-ba pakolgatom a dolgokat ide-oda, meg gépelgetek, ami így szintén tök jó lett, hogy most ha valami üzenetet kapsz, vagy levelet, vagy akármit, és mondjuk nem akarod levenni a VR-t, mert éppen valami benne vagy, akkor kattintasz egyet, megnézed, jó, semmi, és így visszamész is és örülsz. Akkor kényelmesebb lett a használata. Ja, ja, ja. Is és, mi, és mikre szoktad használni mostanában a VR-t? Hát most ezt a szobát össze kellett rakni, úgyhogy azt arra. <laughs> Például. Meg, hát ugye nyilván játszani most be is szereztem egy pár játékot, most amiket ide felírtam a show Amúgy még mielőtt elkezded, igen, ki. még yeah. elmondani, hogy melyik milyen volt, meg ilyesmi. Én láttam egy VR bundelt egy euróért, amiben 13 játék volt, de aztán végül nem küldtem el neked. <gül> ah, jó, tehát ezek mind szemetek, tehát nem tudom. Ez nem az Indy volt? De igen. <gül> Ott olyanokat szoktak adni, hogy egy dollárért nem tudom, X játék, és akkor mit tudom, hogy négy-öt dollárért hozzáállják még ezeket is. És így, És hát mind, ha már, és ha már egy játék van ezekből, akkor így, hát mondom, azért csak ránézek, tudod, mert azért a VR játékok viszonylag drágák. Persze, Meg hát most még azért aránylag is. Igen, igen, igen. De viszont, nem tudom, tehát az a 4 dollár az nem sok, de és egész sok játékot adnak annyiért, és még nem tudtam volna azt mondani egyikre, hogy na, ezért megérte. Ez az <gül> dollár, hát, szörnyűek. De milyenkor mindig gondolok rád is, hogyha olyan akciót látok, elküldöm, mert nagyon jó. És egyébként most is van benne olyan ne játék, ne ugra. Most is van olyan játék benne, ami így jól néz ki. Ez már a 17. bundle. Tehát ez fossák ki magukból a, a bandülöket. És így már kép alapján, meg akár trailer alapján, és egész jó játéknek tűnik. Kiderül nem az. <gül> Na jó Valamelyik szép, az cső. Igen, ennyi, a, ennyi az érdeme. Na, de Hagy akkor szarjátékokat hagyjuk magunk mögött, vagy, vagy nem? Igen. Vagy hát nem, nem. tudom, ha hagyjuk, hogy most ha hagyjuk, inkább nézzünk a háromból mi lesz. Ja, jó. Hát igen, igen. Ezek olyan nem rossz játékok. Az első, amit felírtam és kipróbáltam, az az Archangel. Van egy ilyen nevezetű MMO amúgy. Azt hiszem. Lehet, az nekem ne, ne, nem volt ismerős. De nem tudom, a viáros ez milyen játék, az ilyen lovagi. cucc. Nem, nem tudom, ez nem. milyen. Ez, ez nem az, ez nem az. Ja, igen. <laughs> Ez igazából ezt nem vettem meg ezt a játékot, hanem most ilyen kipróbálhatós hétvége van. Ez ilyen 30 dolláros cucc, és hát a kipróbálhatós hétvégén se vitték lejjebb az árát. Hát nem itt megvettem volna, hogyha ha lejjebb ment volna az ára, viszont azért éltem fel ide a listára, mert ugye maga az ötlet az egész jó. Ez a játék úgy néz ki, hogy egy ilyen pilótát irányítasz, vagy hát azzal vagy. egy ezt köré húzza meg mindent, tehát hogy így meghalt a felesége, Izé akármi, tehát nem akarok spoilerzni, mert hát ha valakit érdekel, utána, a fantasztikus bemutató után, amit most itt lezavarok. Valószínűleg nem fogja senkit érdekelni az utána. mindegy. Szóval egy, egy pilótát irányítasz, aki egy megben ül. Tehát ez ilyen ülős játék, itt nem kell rohangálni meg semmi, hanem így hadon ászol. És a játék elején, ugye így tesztelitek a meket, mert ez egyébként egy tök jó ötlet, hogyha valami játék be akarsz mutatni, akkor úgy vezetett fel, hogy ez most egy teszt, tudod, hogy így a van ülsz, és akkor na most akkor teszteljük, hogy működik-e az, amit most majd megmutatunk neked, hogy van egy gyárt, És ez így tényleg működik. És, és nagyon tetszik azt, hogy így bennülsz egy pilótafülkébe, és a két uh, ilyen touch controller ugye az irányító, és ahogy azokat mozgatod, vagy tehát lényegben hogy a karodat mozgatod, úgy két oldalt a a a karjai mozognak és az valami állati jó élmény meg ahogy nézel körbe, úgy forog a a, a, a ilyen pilótafülkéje körülötted és az valami rohadt jól néz ki viárba. ba most a videókból én ezt néztem korábban ezt a játékot és nem tűnt a nagy számnak és ott nem nagyon jön át hogy ez milyen, hogyha ott benne ülsz de valami marha jó és ugye az egyik az egyik kezével tudsz lőni ilyen képfegyverrel, a másik rakétákat lő meg közben, hogyha a kezed, akkor tudsz velük boxolni is és ez így játék, mondjuk, hogy tök jól néz ki. Maga a játék az úgy elég unalmas, mert ilyen rare shooter az egész. Tehát, uh -huh. a is mozgatsz benne, akkor fixen ülsz. Igen, igen. Tehát te csak ülsz és lövöldözül össze-vissza, és a meccasnak automatikusan sétál arra, mert viszi a az útját. Igen. Meg van egy ilyen robot, ami a meg igazából és akkor az beszélgetné, ha veled. mond neked dolgokat, meg, meg egy sztori, ami elég krisésnek tűnik, de legalább nem érdekes. <gül> <gül> <gül> és... De mondom, maga ez az ötlet, hogy te egy megben ülsz, és hogy így mozog, mozgatod a karodat, úgy látod, hogy a, a robot kar mozog melletted, és így te teljesen szinkron az valami hihetett, vicces, és, és jó. Hát, mondjuk szerintem 30 dollárt nem ér meg, de hogyha valakit érdekel ez az élmény, akkor, akkor, akkor be. szerintem lehet, hogy már ilyen. Tizet lehet, még én is adnék ért, nem, nem adnék. Nem, mert mert amúgy a játékmenet még unalmas. Tehát, hogy van ez az egész ötlet, hogy bennülsz egy megbe, és akkor egy lövöldöző, de utána meg jön egy résúta, és ott megjelenik egy tang, akkor az szépen le kell lőni. Igen. Az a baj, hogy ez a, a bennülsz a megbe, és tök jól néz ki ez, ahogy így elmondtad, ez a kb. 5-10 percig érdek, és meg tökrácsodálkozó mindenre, és aztán Aha. meg utána a fölveszedés már fel se tűnik. Igen. na igen, hát ez nekem pont, pont ugyanez, hogy így. Utána már nem érdekel. De így első élményei rácsodálkoznék, meg valami kurva jó. Csi. Hát, mint egy vicces. Most a hétvégén mondanám, hogy mindenki próbálja ki, de mire ez felkerül, szerintem már arra már Hát, vagy nézzetek róla a videókat, bár akkor az meg anyám, hát, Nagyon nem jönne, ott egyáltalán nem jönne. Tehát VR játékokról, de egy csomó olyan VR játék van, ami videóban ilyen, eh, itt érdekel, és akkor így benne vagy ott, meg ó, oh, basszus, de kurva jó. <gül> és is körülnézel, és így nézel, Ja, de ezt az Archangel-t szerintem itt ki is végezhetjük, Igen. Így, egyáltalán egyéb volt az éleménybe számoló, a következő viszont a Superhot VR. Itt én már korábban nézegettem, mert én a simo PC-s verzióval azzal játszottam, azt most említettük is, hogy azon ki ez a kiegészítő. kiegészítő meg Igen. És hogy ez nekem nagyon tetszett, meg az egész, az egész hangulata, meg körítés, ott is volt valami sztori. Az így nagyon jó volt, és már nézegettem a VR verziót is, hogy hát milyen kár, hogy tudod külön árulják, és nem izé, nem a játékban van benned igazából. Ez egy teljesen, teljesen másik játék. Tehát, hogy ez nem egy ilyen átportoljuk, ráírjuk, hogy VR, és aztán kiadjuk még egyszer, hanem, hanem maguk a pályák is teljesen újak, teljesen hogy vannak felépítve, meg a mechanikák is hogy működnek, mert itt ugye, ugye a sima PC-s verzióban van a billentyű és shooter. És így lövöldözöl. Ugye a játéknak a lényege, hogy akkor telik az idő, amikor mozogsz. Ha egy helybe vagy, akkor csak így mindenki van merevedve, vagy ilyen nagyon, nagyon lassan mozog. Na most ez már eleve kulolyan működött PC-n is, viszont vr ban valami hihetetlen jó. Tehát így, így sokkal többet hozzáad a VR, mint úgy más játékokhoz. És na ez egy tipikusan olyan játék, ami nagyon jól működik VR nélkül és amikor van benne VR, akkor viszont, még én, jobb. Uff, akkor ilyen fantasztikusan kúrva jól működik. Tehát így megállsz VR-ba, és így körülnézel, hogy akkor kit, kit hogy kell kinyírni, és akkor ugye van körülötted, mit tudom, én dolgok, amiket dobálni lehet, meg mondjuk van egy pisztó is, vagy ilyen dobócsillag, és akkor így kombinálsz, hogy akkor kit hogy kéne ki, kinyírni. És néhány helyen egész nehéz a játék, nem mondom, hogy olyan nagyon nehéz, de ugye neki kell ezt futni párszal, mire sikerült így összekombinálni, jó, akkor nem, el, nem először azt tövöm meg, hanem a másikat. Mondjuk dobálni elég nehéz dolgok az. Nem mindig azt találom el, itt kéne, vagy így mellé dobok. meg kell szokni biztos, hogyha többször használod, akkor lehet, hogy jobban megy. Meg ugye itt is van benne egy ilyen meta dolog, amit így szoktam csípni játékokban, mikor a VR játékban azt játszott, hogy a játékon belül még fölveszel egy VR <gül> <gül> És itt is körülbelül így működik ez a Super 6, hogy, hogy te ugye egy játékkal játszol lényegében a játékban. Tehát az a Super 6 egy játék ebben a játékban, amivel te hát Ilyen nagyon meta. És itt így föl lehet venni, hogy van egy ilyen, hát nem is tudom, olyan, mint egy ilyen nagyon, nagyon régi hajszálító ezekben a haj, hajszalonokban tudod, azt hogy <gül> ja, ráhúzod a fejedre. Őnek, igen, Na, igen. Igen, azt így ráhúzod a fejedre, és akkor kerülsz bele ebbe a steril valamibe, különben meg egy szobában vagy, ami egy ilyen, látszik, hogy ilyen kocka tudod, ilyen sok monitor, igen, de igen, az igen, a, nem igen. az a hipermodern, hanem az a nagyon régi kató, sugárcseves szutyok, ami kiégeti a szemedet, meg, meg a játékot is úgy indítod el, hogy egy flopit beledugsz a gépbe. <gül> és az új pályák is így jönnek hogy megjelenik előtte egy flopi. és akkor és azt ilyen, teszed vele mindig és aha. ilyen tök, tök viccesen van megoldva hogy van, amikor már ilyen, ilyen durva pályák vannak hogy már a flopit nem az asztalról veszed fel hanem bele van állva a monitorba és abból kell kibenni és úgy teszed vele és ilyen poénokkal tele van meg Meg ez a lövöldözés ahogy mozogsz úgy telik az idő játék is nagyon jó passzol ebbe az egész VR dologba úgyhogy ezt mindenkinek nagyon tudom ajánlani ezt a játékot egyetlen ilyen dolog van, amit így olvastam a fórumon, és én is tökre egyetértek vele, szerencsére nem estem bele, hogy egy csávó írta azt, hogy ő először játszott a Superhot VR verziójával, és utána akart a PC-s verzióval játszani, és hogy egyáltalán nem volt már érdekes. Tehát hogy ez a során nem működik. Tehát először úgy kell játszani ezzel a játék, hogy a PC-s, PCs verziót végig talad, mert az úgy kurva jó lesz, és örülsznek egy végig talad és utána a VR-os verziót meg, mert az meg még jobb, és még jobban örülni fogsz, viszont ha, ha fordítva játszod, akkor a PC-s verziót annyira nem, nem fogod élvezni. Jó sorrendet viszont, kell tartani. Viszonylag rövid játék ez is, és egyébként most jött hozzá egy update, nem tudom pontosan mikor, de hogy először az volt a játékkal a probléma, hogy van benne egy rövid kampány, és utána vége. Na most azóta jött ez az update, és itt van a kampány, akkor a kampányt végigjátszhatod úgy, hogy ilyen speedrun-szerűen, hogy Semmi körítésnél, csak adja folyamatosan a pályákat, uh -huh. hogyha végig akarod gyorsan tolni, így időre, mert ilyen elmebeteg vagy hogy ezeket időre meg akarod csinálni, vagy lehet, hogy achievement járhat, nem tudom. Meg van, hogy a pályákat újra játszhatod, és adtak hozzá most már olyan módot is, hogy ilyen endless pályák vannak benne. Tehát, hogy nem a. Elvileg nem a játékból, vagy lehet, hogy a játékból, de ilyen. Tehát nem azok a pályák, amiket játszottál, hanem ilyen endless módban jönnek folyamatosan a izék, akiket ki kell nyírni, amíg meg nem ölnek, vagy amíg el nem És ahogyan so, gondolom ez, ez is kell, pont, pontokért, gondolom. Mm, igen, igen. Hát egy egy egy, ülés, egy pont, és akkor meddig ja, ja. jutsz addig. Tehát ezt nem nagyon spilázták túl. De hát most már ez is benne van, és ezzel végül is ki lehet tolni nagyjából a végtelenségig a dolgot. Elvileg random pakolgatja az izéket. Ez már volt az alapjátékban a PC-sben is, de ez valahogy a VR-os verzióba csak később került bele. De végül belerakták, úgyhogy Úgyhogy tak jó. De most már valószínűleg nem fogják sokat bővíteni ezt a játékot, nem most már gondolom úgy gondolják, hogy ennyi pénzért van benne elég tartalom. Úgyhogy hát de most is jön az a standalone cucc, hogy ki én. tudja most mire fókuszálnak. Az ugye nem vr cucc. Ott olvasgattam is a játék fórumánál, ennél a stand os dolognál. Oh, mondjuk is ki a címét, mert ennek van valami alcíme. Mind Control Delete. Ez az új ilyen stand cucc, ne? a neve. És javasgattam a fórumánál, hogy úgy írták, hogy fú, hát reméljék, ez is milyen kurva jó VR játék lesz, és ott írták pára, hogy nem, <gül> ez nem, nem VR játék. Mert hogy van, aki, elő, van, van, aki a VR-os verzióval találkozott csak, és azt itt, hogy a, Pedig szíper, azt a lehet. az egy VR játék. Pedig azt a lehet, hogy ebből is csinálnak majd. Megcsinálják VR-osan a pályákat. De hát, hogy ki mikor, tudja. Kiadják külön, vagy beleillesztik a VR-osba valahogy. Mert ez megint dupla pénz, az arra meg nem szoktak nem megmondani. Így van. Ez ilyen rúlákos tudsz, úgyhogy nem tudom mennyire. Mondjuk az is passzolhat a VR-ba. Csak így majd e, e, e, ilyen, ilyen címek jelennek majd a híradóba, hogy elájult Szuper Hot VR közben. <gül> Mert az Endless módban így is bele lehet tenni egy kevés időt, gondolom. Ja, úgyhogy ez volt a Szuper, hát a, úgy azért húztam el akciós volt, fél áron ment az a store úgyhogy innen is üzenem a Facebooknak, hogy akciózni kell, 75%-ot is akár el lehet engedni. 80-90. El, el, működik. Az akció jó, értem. A következő igen. is akciós volt. Az arktika 1, igen, a következő sorban, és az is akciós volt. Most ezt nem is olyan rég jelent meg, 30 euróért, már akkor így pislogtam felé, hogy hát az a játék jól néz ki, meg hát VR, meg minden de mondom, nem, nem, nem veszem meg, jól, jól tettem, mert 15 euróért, ja nem, bocs, nem, 30 dollárért, és most 15 dollárra volt reakciózva, és mondom, most ez, ez, az, én, ez az én esélyem, hogy behúzzam, és, és, és megértem. De szerintem meg, bár nem tudom, tehát érdekes ez a játék, mert nem teljesen erre számítottam. Mikor azt lehetett tudni, hogy ez egy ilyen shooter, és hát nem lepődtem meg, mikor kiderült, hogy ez egy shooter. <gül> viszont így érdekesen vannak megoldva benne dolgok, tehát nem az a szabadon mozgó shooter akkor az ez is egy... ilyen shooteres dolog szok, szoktam mondani, hogy, hogy vannak azok a játékok ahol tudsz matatni játékokba meg ahol lőni és most ez az arktika egy ez a kettőnek a tök jó kombinációja, hogy így egy helyben állsz és matatsz, vagy egy helyben állsz és lősz, tehát itt nincs ez a szabad mozgás, oda teleportálsz valahova és onnan szétnézel, ha tudsz valakit, akkor jól elősz és akkor így neki és így kb. ez a játék de van egy ilyen storia mondjuk sokat nem haladtam benne még, Talán ilyen két-három pályát vittem végig, de már ebből látszik, hogy ilyen tök jó megvan Csát A lövöldözés az nagyon jó benne, nagyon pontosan lehet lőni. Akkor a fegyverek azok tök jók, és lehet őket testre szabni, ami tök jó működik, hogy ugye végigviszed a pályát, és akkor kapsz pontokat. És akkor visszakerülsz a bázisodra, mert van valami bázisod, ahol van egy ilyen dögös android csaj, elvileg android, Bocsás, ez valakinek spoiler, de hamar kiderül, elvileg. És ott ugye mond neked dolgokat, meg ad külletés meg ilyesmit, meg ott van egy ilyen lőtér. És a lőtér működik úgy, hogy van egy ilyen pult körülötted, tehát szintén ez a matatos dolog. És jobbkézre van tőled egy ilyen 3D printer. És igazából úgy tudsz venni új fegyvereket, vagy új attachmenteket, hogy megvan az adott pontod, akkor ugye a printernek a menüjébe kiválasztottam, hogy szeretné, és akkor rányomsz, hogy akkor nyomtassa ki. És azt úgy neki szép meginyomtatja ott helybe. <gül> hát ez ilyen tökéletes. -tök -tök. Költséghatékony. Eléggé. Meg, meg van ilyen spray, amivel lehet így a fegyvernek a, a színét így színre fújni. Van benne ilyen szín, tehát hogy ez nem nagyon nagy valami, de hogy így hozzáadták. És, tök -tök. és amúgy az egész fegyvert befújja egyszer a színnel, vagy tudsz ráírni mindenféle hülyeséget? Nem, nem, nem. de fújja, de nem az egész fegyvert, hanem vannak olyan részek, amik színeződnek. Ja, értem. értem. mi csak nem is te fújod így, hogy oda színeződik, hanem csak tartod a fegyvert, rá, az plét, és akkor így szépen átszíneződik az egész mm -hmm. az a része, ami színezhető. Tehát nem lett ilyen. nem te fested. Ja, értem, azt, amit szeretnél rajta, hanem van egy része, ami színeződik, és akkor ennyi. A lövöldözés az rohadt jó benne, tehát ahogy így általálsz dolgokat, és így fáj nekik, az, az marha jó. Meg a fegyverek érzetre is eléggé különböznek. Tehát van olyan fegyver például, amivel ugye minden a ravaszt kell húzni, ez azért nem olyan nagy izé, hogyha lőni akarsz. Viszont van, ahol nem csak meghúzod a ravaszt, hanem pumpálni kell kb. az egy energiafegyver, és akkor úgy lő, akkor az újra töltés az, van fegyver fegyvernél úgy van megoldva, hogy így kipattintod oldalra a tárat, és akkor így vissza, van meg úgy, hogy ha leveszed a lábad mellé, akkor kapsz bele egy új tárat, ezt érdemes úgy beállítani, hogy ha két ilyen fegyvered van, hogy különböző az töltés, akkor neki melyik kezedben, melyiket tettem. Ja, különben, igen, a, hogy a megető, igen, hogy ezt Különben a hat hogy így össze is és egyikbe sincs töltény. Az egyik ilyen negatív, egyébként a fegyverekhez kapcsolódik, hogy úgy tudod elrakni a fegyvereket, hogy így a válad mögött, így, így, így leteszed, és akkor így a válad mögül tudod előhúzni. Viszont néha valami rohadt idegesítő, hogy nem találod a fegyvert, tehát hogy így kapdos oda a válad mögé, hogy hol az Istenben van az a rohadt fegyver, és így nem tudod elhúzni, ha valamiért nem trigger elődik be, hogy te most odanyúltál. Nem is értem, hogy tudták ilyen szarul megoldani. Mert ez, ez így annyira nem, nem fasza. És akkor valamikor egy fegyverrel lőldöztem végig, mert a másikat nem találtam, ott matattam a fülembe, de hogy az, az Istenben van. És itt sehol. Lehet, hogy ezzel majd valami update -tel. Vagy, nem vagy nem valami per még dolgoznak rajta. Hát remélem még csak. vagy én vagyok valami Béna. Nem tudom. Ja, lehet, hogy eludod valóba és nem vette rész, hogy hova. Ja, ja. Néha egyébként el lehet dobni a fegyvert. Ezt sem nagyon értem, hogy ha eldobod a fegyvert, akkor elvileg utána vissza teleportálódik valahogy a vizévállathoz, és akkor először szedni újra. Valamikor viszont nem. Tehát hogy ez mit? De minek dobnád el. el? Az is, egyszer, is sebez. Én, hát nem sebez, hanem mit tudom én, véletlen eldobott Tehát ez egy fegyver, egy tárgya kezedre. Ja, és ilyen, utána ja, nem, tudsz, nem tudsz utána menni, érted? Mert hogy nincs szabad mozgás, csak ilyen teleport van, és az is fix pontokhoz. Uh -huh. Hát ez úgy néz ki a játékban, hogy megjelennek ilyen hologramok, ahova ha nézel, és nyomsz egy gombot, akkor oda teleportálsz. Tehát akkor még a teleport se olyan, mint a mondjuk a Doom-ban, az ilyenekben, mutatnak, hogy te lősz valahova. Igen, igen, oda mutatsz, ahol is oda teleport. Nem. Itt ja, fix pontok vannak, ahol tudsz. És így meg van határozva, hogy a az ő, nem a kék. Hologram, az azt jelenti, hogy ott van fedezék, az ilyen narancssárga hologram, meg azt jelenti, hogy ott ilyen félig fedezék nélkül, tehát ilyen derékig vagy, és akkor ott nem nagyon tudsz fedezékbe bújni. De például vannak ilyen elemek, hogy itt föl lehet húzni egy ilyen egy ilyen rostét, vagy mértökömet, hogy rá is van írva ilyen kis kampóra, hogy akkor az fölhúzod, akkor ott lesz egy fedezék, és akkor azt föl le tudod húzigálni, és akkor örülsz neki, hogy néha nem uh -huh. És akkor amögül tudsz kilövöldözni és eljól lehet benne célozni egyébként, tehát a fejlővéseket jól adja, hogyha úgy az elemit. És így nagyjából ebből áll a játék, annik, hogy van egy pálya, azon így szépen így viszonylag lineálisan végigmész, és ezek a lövöldözős és matatós részek vannak így felváltva. És egyébként jól működnek a matatós részek is, mert ez ugye ilyen, a környezet az ilyen, hát nem tudom pontosan hol játszódik, de ilyen ugye orosz, játék, úgyhogy hó van, sok. Hó igen, hát. általában, igen. <gül> Hideg meg vodka, <gül> ez kell az oroszoknak. Igen, igen, igen. És egyébként, ja ebben van is egy tök jó játékmechanika, hogyha ha beszélsz a játék közben, tehát hogy te, mint, mint ember beszélsz, uh -huh. akkor a játékban látszik a lehelleted. Mert hogy érzékelni a mikrofon, <gül> hogy te beszélsz, és így a vr ba így látszik, hogy abban az ütemben, hogy beszélsz, így a lehelleted így jön ki. És az valami rohadtul ilyen így behúzza az embert, hogy így nem tudom, kis hülyeségnek tűnik, de annyira sokat dolgoz az egész játékon, meg hogy ezt is így belerakták. Az jó, pofa. És mondom, a mutatós részek azok meg úgy néznek ki, hogy ilyen, hát te ilyen gyárakon mész keresztül, meg ilyen romokon, és akkor így, mit tudom, valami elromlik, tudod, akkor be kell dugni ja, cár, a romó, igen, és igen. akkor kicserélni. Újraindítani a generátort, igen, meg a hülyeség, igen. A... Vagy például van olyan, hogy kiég egy egy biztosíték, és akkor tök kényelmesen megoldod, hogy kinyitod a dobozt, kiveszed a egy biztosítékot, és ott mellette valamiért pont van egy tök ingyenes biztosíték, automata, aminek lehúzod akart. kart. Ez a nincsen túl bonyolítva az egész. Én, igen, tehát így nem nagyon kell sok mindent keresgélni, még olyanok vannak benne, hogy van egy számítógép, ahol szintén egy e-maileket kell olvasgatni, és akkor ott is vannak ilyen hülye e-mailek, aminek semmi köze semmihez, de ha már látod, hogy tehát, ott annyi az egész, hogy az e-mailben meg, meg kell keresni egy kódot. Vigy uh -huh. hát, írnak, hogy jó, oh, megváltoztottuk, nem tudom minek a kódját, és akkor most ez. De hogy így egy teleportal arrébb van, ahol be kell írni a kódot. Tehát, hogy nem ez a... Nem ez teljesen háló, logikus, tehát ha megváltoztatod a kódot, akkor én a kódtól egy méterre lévő számítógépen levelezgetek várjál, erről. Várja, az első, az első kód még, még egyszerűbb volt, mert ott bele volt karcolva közvetlenül fölötte. <síns> De <síns> De hát, érde, ott, volt, ott volt a kód, ahol bele lehet lökni, és így oda volt írva, így bele volt karcolva a festékbe fölötte, hogy mi a kód, és így gyarogok, mondom, aha, ez aztán a hágy szekurítés. Lehet, hogy a fejlesztők hát, hogy azt gondolják, hogy a VR felhasználók nagy része agyilag visszafogott, vagy én nem tudom. Hát, utána később már úgy kell keresgélni, hogy találja valamit, ahova fel van írva. És először el is akadtam az egyik résznél, mert volt olyan rész, hogy ki kellett falat, és akkor amögött volt egy számítógép, itt bárhol nyúltam semmi, és akkor ott is kér valami kódot, és is semmi. Aztán utána vettem észre, hogy ott az egyik ilyen dekorációs cucc az asztalon, az nem statikus, hanem az egy tablet, amit levehetsz, és akkor tudsz nyomkorászni. Mm -hmm. És akkor abba kellett elolvasni valami e-mailt, és, és akkor a bal kód. Egy kód, és akkor azzal meg tudtad ott nézni, és akkor abban elolvasta egy másik e-mailt, és akkor abban ott volt egy csomó kód, és akkor azokat tudtad próbálgatni, és végig átította. Tehát ezek a matatós részek kb. nek hogy így bedugod a konnektor, vagy mondtam, egy kicseréld a biztosítékot, vagy megtölted van valamivel, valami mm -hmm. és akkor az így megy tovább. De amúgy a lövöldözés rész, az meg ilyen és ami még így hozzájön a játékhoz, hogy hát jumpscare-ek vannak benne, amik VR-ban... ezt hát, nem gondoltam volna egy ilyen FPS-es Hát, igen. Ugye, vannak benne ezek a katonák, akik visszalőnek, és akkor ezeket lehet lelőni, meg vannak valami szörnyek. Hát ugye a metrójátéknak a fejlesztői csináltak, és elég olyan szörnyek vannak benne. Ja, hát, igen, a igen. Metrójátékokban csak VR-ban összefosod magad, hogy. <gül> Igen, van minden másom. hogy villognak a fények, de hát so nagyon szemétül csinálják meg, tehát. Hogy így, hogy így mész egy ilyen, nem tudom, hogy nagyon sötét valahol, és akkor egyszer csak így. van fény, utána nincs. De hogy a fény előtt még mutatja, hogy ott van valami. <gül> Tudod. Ja, hogy be hogy egy szörnyet, egy, így, egy szörny. Szörny. Hát, vagy Volt egy olyan, hogy bementem egy terembe, és akkor először volt egy kis pislákoló fény a terembe, akkor így a, a falon láttam, hogy másznak a szörnyek, Na, mondom, ez hasza lesz, és akkor egyszer csak vak sötét. <gül> és ott konkrétan azt csináltam, hogy a pisztolynak a tolkolat néztem, hogy onnan ugrik rám valami. <gül> így lőttem, mint a vihar semmire. Ez <gül> elég vicces volt. És hát elég sűrűn csinál játékot, hogy az arcodba túl olyan szörnyeket, amit nem nehéz megölni, meg, meg annyira nem is nagyon támad, mert mintha direkt úgy támadna, hogy így le tud lőni. Ja igen, meghagyja a lehetőséget. összefosod magad, hogy így hottál előtted, és akkor izé. Na, nagyon jó jelenetek vannak benne ilyen szempontból. Úgyhogy nagyon jól keveri ezeket a kicsit horrorműfaj, ilyen matatós, lövöldözős, rélsúteres, tehát, hogy így, meg a grafika az egész pofás. Uh -huh. Ez is, az is így jól néz ki, úgyhogy én, én tudom olyan hogy akciósan ezt a játékot. Na jó, van, akkor még egy jó. Elég, elég jól el lehet benne lenni. Az indigálás bandülőket meg lehet, hogy inkább a kerüljétek azok, el. Ezeket kerülni kell, nem, nem kell olyanokat nézegetni. Bár a, van. ugye azok a játékok vannak benne, ami Steam-en elérhető. Igen, a igen, igen. Valahogy, igen. mint a kevésbé szűrni. Jó, oculus is vannak olyan játékok, amiket. Hát jó, de le, a steam napi nem tudom hány játék megjelenési jön bele, nem biztos, hogy tudnák szűrni az összeset. Hát lehet. Azt szűrhetnék, hogy kirakhasson. Meg amúgy utólag van olyan, hogy a, a, amit elvesznek. Tehát van olyan, amit levesznek a steam -ről. És hogyha már megvetted, akkor megtartod, persze, de utána már vásárolni többet nem lehet. Ja, de ezzel szerintem a. VR-os Így van. És most meg én fogok lehet beszélni. É, majdnem én is beszéltem. Mert, Beszéljél. Mondjál valamit, mert, pihenek egyet. Mert ugye, mert ugye a Steam Linkről van szó, ami most akciós volt, még az egész jó akció, mert 5 euró volt, Tehát mondom, 5 eurót még nekem is megír, aztán amikor Aha. kiderült, hogy a postaköltség az 6, 6 ezer forint környékén, na mondom, azért annyit már nem rá, hát az, Nem, volt az annyi. Összesen hát, volt ezer a kettő. Hát akkor 5000 volt. Ugye 5 euró volt a a Steam link, és vagy 15-16 még rá a posta költség? Igen, tehát, hogy ennyi nem hangzik. Ráadásul az, az, az a baj, hogy a... egybe került. Itthon, ja, mert... igen, lehetőleg. Csak ugye az a baj, azért is nem vettem meg, mert a TVhez nincsen lehúzva internetkábel, és wi t meg nem tud a TV, úgyhogy inkább mondom akkor felesleges. Nem is kell, hogy a TV tudjon Wi-Fi-t. Nem. A Steam link. A Steam link wi Hát de a Steam linket azt a tévéhez kéne tenni, nem? Igen, de a tv -be, meg a steamlink az csak hogy HDMI kábel kell, hogy De én meg azt hallottam, hogy wi annyira nem jó. E, igen. Na, hát akkor most át akartál verni. Nem, működik wi vel csak szar. Ez hát, Megint nagyon jó ajánlás voltam, ugye? úgy. Jó, viszont nekem nem Wi-Fi-vel van rákötve. Na, miért kell, akkor internetkábel mondd el. Hanem kábellel, mert... De kipróbáltad amúgy Wi-Fi-vel is? Nem, wi vel nem próbáltam. Hát akkor honnan tudod, igen. hogy szar? Miért hát ezt hallottam. Milyenként... <laughs> Én ugye, ezt mondtam. Azért, nyilván az kell, hogy gyors legyen. Persze, és persze. a gyorsabb, mint a wi vel biztos, hogy a Wi-Fi-nél szerintem egy pár millisekundumos mikrolagok biztos, hogy vannak Igen, minden nem játéknál, nem nem nem és az, az meg róad zavaró lehet. lehet. De most kezdjük az elején, hogy, hogy így megjött a cucc. És így a doboz már elve nehéz, meg nagy, ahhoz képest, hogy mekkora ügyű. És hogy kivettem belőle a cuccot, ugye ez a Steam link nem egy nagy valami. Kicsit nagyobb, mint egy mobiltelefon, nem? Vagy egy tablet? Hát azért nagyobbja, mint egy mobiltelefon. Viszont van súly rendesen, tehát van benne anyag. És. Akkor ezek a marha marhajók, mert. Tehát eleve, hogy kiveszed a dobozból, mindent adnak hozzá. Tehát HDMI kábel is volt, akkor hálózati kábel, ami olyan, a helyi hálózatba fedugod, az is volt, meg elektromos kábel is volt, és az. Jó, mondjuk az általában szokott lenni. Viszont itt. <gül> az nem árt. Ugye a hogy az az külföldről jön, hogy majd milyen szabvány lesz, és, és melyiket az minden, minden szabványhoz volt egy fej benne. Tehát, hogy így volt maga az adatter, és akkor arról simán lehúzod a bedugós részt, ja, és, és rápadpintasz egy másikat. És így gondoltak mindenre. Jó. És adásul 5 euróért. Ja ja, meg 16 postakörséget. Jó, hát akkor végül akkor 20 euróna, akkor így. És maga az instalálás az valami marha egyszerű. Tehát összedugod az egészet, utána valamit frissít, most lehet, hogy megint elalszik a gép, ne adódja. Hát, valami, valamit frissít, és lényegében annyi, hogy be van kapcsolva egy gép a hálózaton keresztül, amin fut egy Steam kliens, akkor ez a... Ja, várjunk, először, hogy rá kell dugni egy kontrollert is, az nem, nem, nem olyan rossz, mert én nem vettem hozzá ezt a Steam kontrollert, hanem mondom, egy lesz itt, hol sima PS3 kontrollert, ugye van egy Xbox on kontroller, és majd, majd biztos tudom használni valamivel, meg elvileg lehet rádugni egeret, meg pillentyűzetet is, Úgyhogy, úgyhogy azért csak, csak tudom, hogy használni. És igazából az a belőle, hogy rádugtam a PS3 kontrollert, és az egyből natívon felismeri. Tehát, hogy egy, egy, először rá el kell tudni kábelen, hogy valahogy összepárosodjon, de utána már simán működik vezeték nélkül is. Úgyhogy az mindenképpen kell hozzá valami, amit így rádugsz, és azzal tudottam menni itt állítgatni, mert amúgy a magán a, a dobozon semmilyen gomb nincs. De kikapcsológom sincs. Te van, hogy ki meg be? Hát a menüben tudod állítani, hogy akkor most azt kikapcsolod, meg van egy ilyen izé, hogy, hogy automatikusan kikapcsolod, hogy nem hozzá. És ilyen. akkor hogy kapcsolod be? Hát ez, ezt, ezen én is pislogtam, hogy hogy. Aztán utána eszembe jutott, hogy hát hogy, hát van egy kontroller hozzá. Fogod a kontrollert, bekapcsolod a kontrollert. Ja, és bekapcsolja. Kapcsol, kapcsol, Aha, érti? Igen, igen, úgyhogy az úgy működik. Ilyen tök egyértelmű volt, de nem gondoltam rá én először. Mondom, az, hogy az Istenben ez bekapcsolva. Tudom, és először úgy csináltam, hogy mentem, kihúztam az áramba, mert berúgtam, mert akkor bekapcsolódik. És mondom, hát ez azért ennél jobb megoldás is kitaláltak volna. De aztán leesett ez a kontrollás megoldás. És igazából mondom, annyi a, az instváns, és semmit nem kell csinálni, minden elintéz magának. Ha bekapcsolod, akkor érzékeli, hogy a hálózaton van egy steam gép, tehát ahol fut a Steam kliens, és akkor igazából csak kiválasztod azt, kapsz egy kódot, egy ilyen három, egy ilyen PIN kódot, azt beírod a számítógépen, amit csatlakozni ami ja, hogy... igen, akarsz, és akkor párosítja össze. Hát mind a Bluetooth telefonnál tudod, amikor... És akkor onnantól kezdve az, az egész Steam adatbázisnak az összes könyvtárban lévő játékodat tudod használni. Így van, így van. És nincs Ugyan is semmilyen korlátozás, tehát minden. Picture mód, a Big Picture mód ugye bejön, és ott lényegében olyan, mintha a gép előtt ülnél, és használod a Big Picture módban a gépet. Hát, hogy lényegében nincs korlát. Tehát akkor még is multizni simán multizhatsz. Akár simán. Csak kíván nem tudom milyen játékkal akarsz multizni, PC-n, kontrollerrel. Hát mondjuk valami autós De, játék most csak hát, mondtam valamit. De hogyha mondjuk egeret meg billentyűt hozzá akkor mondjuk a tévén is kodoszhatsz például. De, akár, igen. És egyébként, aminél meglepődtem, hogy nem nagyon érződik a lag. Tehát én, amivel játszottam rajta, amit húzamosabb ideig játszottam rajta, az a Cuphead volt. Tehát egy Cuphead-ezni tudtam úgy, hogy Steam Linken keresztül, tévén, úgyhogy távol a géptől, és, és, és nem éreztem, hogy olyan... Pedig aztán minden frame számít. Ja, Nyilván nem tudtam megölni egy boss sem, mert pont egy olyan bosszal szenvedtem, amivel már egy előtt is szenvedtem <hí> egy csomót. De hogy egyszer volt, amikor majdnem megöltem, és hogy nem éreztem azt, hogy én most azért halnék meg valamikor, mert hogy nem reagált időben a cucc. Igen, ja, nem voltál hátrányban azért, mert a tévé előtt ültél. Nem, nem, nem éreztem. A... Nyilván van egy minimális lag, de hogy annyira nem érezhető, hogy ez hihetetlen. Lehet, hogy ezt multinál jobban észrevennéd. Igen. Ja. Akkor a másik játék, amit próbáltam, ez a Micro Machines, az volt, amit elindítottam, de ott csak egy kicsit hülyeskedtem. Az például az teljesen olyan, mintha ott ülnék előtte. mondom, nem, nem, nem érezni annyira a lagot, én nem meg is lepődtem. Jó, nyilván a helyi hálózat az. Jó viszonylag gyors, tehát gyorsabb, mintha neten keresztül ilyen mm -hmm. stílős cuccot nyomnál. Meg hát azért ugye a videót is úgy át kell kódolni, tehát az is valamennyi idő, de mondom, tehát hogy annyira minimális az egész annyira, annyira kicsakés lehetetés, egy nem is érezni szinte. Na, akkor nem rossz. Jaj, ja. Én azt hittem, majd ilyen tudott körökre osztott játékot, vagy Max Wormstedt majd lehet nyomni róla. Jaj, jaj. Így ennyit, ennyit tud. Meg x simán, meg ilyesmit. Sima autós játékokat simán lehet tolni, ahol azért számítnak. Ugye a Cuphead az, az nem egy olyan játék, ahol így van időd. <gül> igen. Tehát ott azért, ott azért nyomni kell a dolgokat időben, és, és nem éreztem benne, hogy probléma lenne. Úgyhogy ez tök jól működik. Akkor megérte a pénzét. Szerintem meg ennyit bőven megért. hogy majd lehet játszani a családba. ez meg lehet, hogy akkor még jobb, <gül> hogyha valakinek például nincs konzolja, akkor igen. így idézése nem is kell. Igen, igen, igen. De, hát, van egy erős PC-d, ugye? Hát igen, de hogyha mondjuk már most van Steam könyvtárad elég sok játékra, uh -huh. akkor általában már van egy Gamer szküzd. Yeah, yeah. Így lényegében most a PC ereje az ott van a TV alatt, ha úgy vesszük. Igen, és oda se kell vinni a vissza. gépet. Nem, nem, ja. összevonul a dugva. csak benyom a kontrollert, az cső. Ami érdekes egyébként, és ezt nem is gondoltam volna, hogy ha utána nézek egy minimálisot, akkor rájövök, mert nem volt nagyon eldugva, hogy például Xbox van kontrollert nem támogat natívan, cucc mert az nem, nem működik úgy, hogy rádugod, és akkor megy, hanem van hozzá egy 12 eurós szoftver, amit nem működik. És egyébként tök vicces, hogy ezt nem is értem, miért nem tudták beleépíteni a és a, a streamingbe, mert hogy ott ő tud erről a szoftverről. Tehát, hogy így van egy ilyen beállítási mód, hogy tudod, hogy azon keresztül lehet, azt úgy kell tudod. Viszont gondolom, nem tudtak szepacsizni valahogy a szoftverfejlesztőivel, és akkor így oldották meg, hogy jó, akkor ezt külön meg lehet venni a Steam-en. Nekem csak Ez az a fura, képte. hogy a, hogy a Playstation-re meg pöccre megy. Mármint az Xbox One controller? Ja, nem, nem, nem, a Steam ja, hogy a Playstation controller Igen, megy. tehát hogy most mondtam a Playstation-t, hogy oké, okay, azt Én is nem rá nem kell mink kábelesen, de utána már működik, minden, és hát akkor az más. Xbox meg nem. Azt gondolom más architektúra, vagy más ö, dolog, meg ugye... Hát csak Xbox... furcsa, hogy nem oldották meg. Aha. De az Xbox-on például van ilyen, az Xbox One controller-en ilyen dugasz, ahol rádughatsz a fülest, meg a mikrofont. És elvileg az is működik ez a szoftverrel. Ja, aha, aha. Tehát akkor, ja, egy kicsit bonyolultabb dolog. Mert az a, ja, a, a, PS... a PlayStation-en nincsen ilyen, ilyen. Hát a PS3 kontrollernél az lényegében csak a irányítást viszi át, és egy egyszerű bluetooth. Ja, értem. Semmi extra nem kell hozzá. Mondjuk itt is ugye van az Xbox One controller ez a receiver, ez a wireless tudsz? De az a próbáltam ami nyilván nem, nem ismerte fel. Uh -huh. Úgyhogy így ez kell ez, a, kell, ez a 12 eurós kis szoftver. Majd el, Mondjuk ez csodálom, az... hogy ezt nem oldották meg úgy, hogy alapból csak a, a, a Steam kontrollerrel menjen, és akkor a program kell a, P a playstation is, meg az Xbox os kontrollerhez is. Hát, mondom, itt más, más a dolgoknak, a, más, más driverek kellenek hozzá, meg más szoftveres dolg is. Még én annak örülök, hogy a PS3 kontra rip működik, mert különben nem tudtam volna beállítani kb. se, hogy meg használés-e. Uh -huh. mert azzal viszont tök jó, és, és rácsatlakozhatsz, azt hiszem, négyet vagy lehet, hogy még többet is. Tehát, hogy simán lehet vele játszani, mint egy konzol lenne. Hát akkor így ilyen, ja, ilyen kóba ehülyéskedtek meg egymással. Fifázni meg ilyeneket is lehet. Nem tudom, hogy a Fifáznál, okay. meg amúgy Fifa nincs, Steam-en, de most csak úgy mondtam. Ugye meg lehet oldani a Steam, ugye ha Hozzáadsz a Steamhez olyan játékokat, amik nincsenek Steamen, Csak így ja, tudsz ez, ez, ez, Azzal is működik? Az működik mindennel. Tehát igényegében hmm. mindent tudsz kezelni, csak annyi, hogy be kell rakni a Steam könyvtárba, igen, igen, nem igen. Steam játék hozzáadása, és akkor lényegében bármit tudsz. Na, ez tudok jó. Néztem letem, hogy raktak hozzá egy ilyen, hát ilyen házi mozi szoftvereket, vagy mit tudod, hogy videókat tudsz nézni. Igen, igen, igen. Mert hogy alapban a Steam link, az semmiért nem tud, tehát ugye DLNA keresztül videót nézel. A gépről a tévéről nem megy, hanem nagyjából, tehát tényleg csak annyit csinál, hogy a, amit a gépen látsz, azt átküldi a tévére. Semmi extrásat nem tud. Ez a big picture is úgy van beépítve kb, hogy ahogy elindítod a csatlakozást a, a Steam linken, úgy szól a, a számítógépnek, hogy na, akkor indítsd a big picture-t, és azt a képet látod lent, ami a gépen menne ilyen big picture-be. Tehát böngészült is lehet róla futtatni, de az is az a big picture ami fut a gépen. Tehát, ez az, az sem a Steam Linken fut. Uh -huh. Úgyhogy ezt ilyen érdekesen adották meg, de nem mondom, működik. És, tehát tényleg, hogyha valakinek van egy, egy erős PC-je, amit nem akar hurcolászni, viszont mess messze van a gépből, de össze tudjuk kötni azért a helyi hálózaton, akkor ez egy tök jó megoldás. És ilyen kanapé gaminget lehet nyomni ilyen ünnepekkor, én is ezt tervezem majd. Most remélem, hogy a család körül, így összejövünk mind, aztán van. Hát igen, meg hát ez, egy, ez olcsóbb, mint egy konzol, hogyha már van egy gépet hát hozzá. Az akció az jó volt, szeretjük az akciókat. Hardware akciót itt kell látni, de? Igen, mindenféle akció jöhet, orba szájba. Majd is majd, most lesz lassan karácsony, akkor biztos megint mindenre le lesz akciózva durván. Mondjuk amiért rendeltem, hogy majd ezen mezenné sorozatokat úgy, hogy a laptopon fut, az nem működött, mert... <gül> mert hogy a laptop az annyira nem erős, és elindult, tehát működött a dolog. Csak így élvezhetetlenül akadt az egész, mert hát nyilván a laptop hardware az nem olyan erős, hogy folyamatosan tudja kódolni azt, amit úgy megjelenít, mert hát néha még a videó lejátszó is hát úgy megy, megy, de úgy érzett, hogy azért dolgozik. Jó, Neo, nem, nem kell az hát hazudnod, egy... tehát hogy nekem, nekem is volt ilyen, hogy a barátnőmnek vettem Need Speedet, aztán nem játszott vele, és nekem kellett, tehát hogy, hogy jó, ez, jó, ez, ez hát a bújtatott... De... Ez nem... volt az egyik, az egyik felhasználási mód, amire majd tök jó lesz, de úgy... Van egy másik is, amire végül is tök jó. Ezzel azt akartam érzékeltetni, hogy azért kell egy olyan gamer PC, amin azért úgy elfut a játék, hogy közben ő még tudja streamelni is valahova. Tehát azért azt szó szerintem. valaki tehát ami Tehát olyan játékokat nem tudsz rajta tök jó játszani, amivel már alapból szenved a géped, mert ugye ezt még úgy át is kell kódolni. Hát át is kell, igen, igen. Ja, de majd kipróbálok egy pár játékot. Most jön majd, tényleg a Ubisoftnak jön egy Akciója azt hiszem, most 12-én, hogy a Black Flag lesz ingyen, ezt kipróbálom valahogy. Igen. Is. igen. Most ö, azt hiszem 10 napig lesz ingyenes, és 14-től valameddig, úgyhogy... És az nem egy rossz játék. Így van. Azért, hát azért. konkrétan szerintem az Origins után az a legjobb áci. Ja, úgyhogy azt ezt is be fogom húzni. Csak mindenki húzza be, nézze a Uplay oldalát. Most meg a Word in Conflict vannak ő, ingyenes ja, úgyhogy az, a... az se olyan rossz. Behúztam, de fogalmam sincs, hogy... Egy régi vágású fél? rts de annyira nem rossz amúgy. Úgyhogy nézzetek karácsonykor mindenféle akciót, mert lesz annyi, mint Lesznek a ház hát hát az hát az latti. Latti. Én is már előre félek. Mert hát én most el vagyok látva a játékokkal, úgyhogy én, én szerintem most egy darabig nem fog költeni, mert megvan a Humble Monthly, behuztam a Codemasters, pakkot is a Humble ön meg hát ugye most megjött a kód, úgyhogy ha <háhá> megjött a kód, <Code. háh> Így van, majd mindjárt toljuk is. Így van. Egyébként most annyi lehetőség van nálam, hogy itt ez a Steam link, hogy akkor most már lehet a nappaliba is tolni a játékokat, meg most nagyon felpörgött ez a viáros cucci. Igen, igen. És akkor azt is lehet tolni. Közben meg vannak olyanok is, amik nem steam-es, vagy amik nem viárosak, de mégis ott Aha. vannak, szóval ja, hát igen. Ja, amivel játszani. Hát igen, luxus probléma. Szerencsére. Szerencsére, szerencsére igen. igen. Azért bele kell húzni a melóba is, hogy legyen még gond finanszírozni ezt. Hát igen, ez már csak így megy. Ja. Na, de, ti is sokat. Vagy dolgozatok sokat azért, hogy játszassatok sokat? <gül> igen. Vagy dolgozatok úgy, hogy közben játszatok valakit? Igen. Is igen. Aztán majd akkor. Én nekem most sem értelmes nem a szembe, de. Ja, Megpróbálom és... érteni. Ja, ja, akkor... Mikinek ja. köszönjétek meg mindent, amit a Mikulás hozott, mert hát? Így, így van, így mi, van. Mi, mi, van. kiulás <gül> Ez borzalmas volt. kérek elnézést. Most mondj valami okosat, hogy azután ne úgy zárjuk le, hogy ezek agyhaladtak. Az elmúlt egy percet visszatekerem, mint a Quantum Breakbe. meg sem Aha. történt. Na, és akkor játszatok sokat, és akkor találkozunk ja, nem sokáig. És így van, és előre is kellemes ünnepeket meg. Így van, mindenkinek. Mikit, meg mindenféle szaloncukrot, meg írjátok meg, hogy kaptátok-e kaptátok -e virgácsot, meg ilyenek. Így van. Ja, sziasztok. Sziasztok.